late once in, for all the time's sake. to need a fake emotion. talking to me. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Velkommen til Inntett Nytt fra Filmfonden. Din beste kilde til nyheter om film og slikt. Yeah, boy. Ja. Han som sa, yeah, boy, heter Mathias Johannesson. <laughs> God dag. Og han andre heter Peter Kroen Hansen. Hallå. Hei, Peter. Hei. Hei. Så, gutta. Jeg er for øvrig Tor <laughs> Åh oh, ja, ok. Og jeg vil være deres programleder. Det er så hyggelig. Det er, det er ja, sant? Ja. ja. Så gutta, ja. har dere sett noen film i det sist. Nej nei. nei? <laughs> Ingenting. Åh ah, shit, ok. Peter, har du ja. sett noen film? Åh, oh! det har jeg. Hva har du sett? Uh, Som er verdt å snakke om, liksom. Jeg så Basic Instinct i går. Hva mm. film er det? Er uh, <laughs> det er... Vet du ikke Basic Instinct? Nei... <laughs> det er en Neon War oh, Med shit. Michael Douglas og... De viser fettet over og... Sharon Stone viser De viser fettet til... De viser <laughs> fettet <gjør> til Stone <laughs> Damn! Til... <laughs> flere ganger <laughs> Nei, det er ikke flere, flere ganger, ganger. Du, fettet er bare gang. en gang mm? Det er bare en gang Nei Med fettet, jo Nei What? Ok ja, sure. Hvorfor skal du vise den mer enn en gang? Ikke det det er sånn 0,2 sekund Men hun, hun er naken er, sånn. Hun tar beina oh, ja. ja. okay. Naken 5-6 ganger i filmen Ja Med Michael Douglas Som ikke tør å vise naken som ja, viser Hun rumpen, puler så. Michael Douglas to ganger <laughs> oh, Og damas i en gang Hun er jo lespe Mhm jeg vet egentlig, den den egentlig alt <laughs> Altså bare basert på det Hører noe som høres Denne filmen er egentlig bare Veldig som The Room det er, faktisk, folk sex det er faktisk Det er faktisk en ganske god thriller Det er en ja. vildt thriller ja. Det, ja, okay. det er bare at det er slengt masse sex på For I don't fucking know Ja, han er en sånn Mørk dyster Med Ganske Shady musik. Mye oh. Sheldon Stone Michael Douglas Nypokain Jeg kan ikke huske hvem som har Resisert den men, Det er Paul Verhoffen ja yeah. da Han gikk fra Total Recall til What? Basic Instinct Robocop oh, that, Basic the, Instinct Den yeah. nye? Nei, den gamle Den yeah, varme okay. yeah, Den gikk gode Jesus gore. Christ little little ja, Nei, ikke med uh, Colin Farrell uh, nah, Nei, jeez Ta Gud for det Ikke med Will Farrell <laughs> <laughs> Den nye Total Recall med Will Farrell Hvorfor <laughs> <laughs> da skulle det vært? Will Farrell uh, bli recallet til, til space? Ja Fucking, du, det nye Total Recall handler jo om at de fucking pendler fra England til Australien eller noe sånt. Det har jo ingen ting med det. Hæ? Ja, det er ikke, sånn, det, er ikke uh, det er ikke jorda og Mars nå. Det er liksom England, tror jeg, og Australien, Så det er sånn tube som går gjennom liksom indre jorda, og så, ja, jeg, jeg vet ikke. Det er det Det er det teiteste. Jeg har hørt på ganske lenge. Det er ganske ille. Og det er liksom, det, det eneste som redder den filmen er jo Arnold og alle propsene, og... Og oh, Sharon Stone, hun er med i det nå. Ja, det er hun faktisk. <laughs> Hvor er kona Svartsneger? Det stemmer, da. Mm. Det stemmer. Mye, mye Men uh, ja, Basic Instinct, bra film. Se den, 1993. 92. 1992 92. Å, oh, damn. Hvor mange stjerner av 13? <laughs> av 13 stjerner? Yeah. <laughs> så er det 12 av 13. Å, oh, oh, shit. shit, det er. Så av 10, vil du den 10 eller 9? Da vil jeg gi 9,5. Oh, damn. Damn. Mm. Jeg tror, det det jeg tror jeg faktisk jeg ga den 9 når så den Så det er en ganske bra film damn. Jeg må tydeligvis se den i filmen det må, det. Det Du må se den bare for skjermståen alene ja, for Hun er en gud Hvem <laughs> er skjerm? Hun er jævlig gammel Hvis du finner bilder av nå så blir du ikke imponert Skjermståen Kasino okay. Sphere Å, oh, er det hun i kasino? Ja, yeah. yeah, ok Men altså tykler, i kasino penge. ser hun ut som en hund oh, ja, det er hun ja så heter The det mest sånn ondskapsfulle smil en, en <køk> ja. kvinne kan ha Ja og, The most seducing smile Altså Hun smiler litt sånn som The Joker i comics så. Bare sånn skikkelig sånn Som en uh, Jeg tror det er mye nei. pastiske så, operasjoner en, at, mm, etter. Ja, etter, ja. Ja, etter Ja, etter Neida, men uh, pen kvinne, uten tvil Bakker. Uten tvil Inn på 90-tallet Gudegave til menneskeheten i en femårsperiode Ikke det er alltid gøy når du ser sånne bilder av kjendiser der de ikke har sminket seg, og de er veldig slitne, og mm, bare ja. steder med en kaffe. Ja. Og de ser så vrak ut. Å, mm. oh, det, det er gøy. Mm. Eh, Men Peter, du så jo faktisk eh, enda mer filmer om sex, før du så Nymphomaniac Vol. 1 og 2 God, av så... Lars von Trier. Det, det stemmer. Det er sånn, av alle ting jeg ikke hadde lyst til å gjøre, for hvilken som helst dag egentlig, så er å se Nymphomaniac Del 1 og 2 ganske høyt opp på denne listen. Men du gjorde det, du? Ja. Du gikk for ja, det? Ja. Kan jeg bare, før vi går inn på deg, hvor lenge var det de to filmene? Tilsammen. De var fire timer til sammen. Ok, ja. Okay. Så jeg startet jo 11. Satt til klokka 3 og så... På kvelden? Ja, 11 på kvelden. Du brukte, du brukte sånn brukte, tid du kunne brukt på å sove. Jeg brukte natta mi på Nymphomaniac. Ja, var det verdt det? Nej. Sorry. Altså det har vært uh, volum 1. Mm. Den er tidvis interessant. Mm. Mens volum 2 går egentlig bare over til masse sadom og seks. Eller det er ikke engang seks I, men... i en av de to timene i toeren så går hun til en kar for å bli banka opp. Men det har ikke seks. Hun bare blir banka opp. Hun blir slått til hun blør. Skal ikke sitte... No, that's sexy. Ja. ja. Uh, okay. Og i den andre timen, så blir en egentlig sånn halveis gruppevoltatt av negre, siden hun aldri hadde prøvd negersex før. Så... Mm. Jeg vet ikke, det er for... Uh... Nei, hvem er den filmen for? Ja. Er den for, for sadister? Jeg tror den kanskje er det. Ja sadister och semi psykopater. Mando Lars von Trier. Ja. Han lagde en filmen för sig. Nazi ja. uh, crazy. Eh, <laughs> <laughs> uh, man vet så alla vet så är Nymphomaniac kommet i 2013 regisserad av uh, Lars von Trier som är <clears throat> narcissist uh, Og och uh, <laughs> dansk. Och uh, dansk eh vår stolthet. Det står det sjukne bli Charlotte med Charlotte, det er Gainsbourg og Stellan Skarsgård, og ja. ja Stellan Skarsgård er main. Ja, og Shia LaBeouf. Shia mm. LaBeouf er main. Hvis man vil se Shia LaBeouf naken, så er det å se den. Hvis å. man vil se Shia LaBeouf runke, så man også se den. Hvis man vil se Shia LaBeouf i style Charlotte Gainsbourg, så se den. Hvis man vi vil se Shia runke, så er det bare å Transformers-filmerne. Oh, ja. Hvis vi ser han doggy-style i amerikanske folk Så er det også bare å si her i Transformers-filmen okay. så står sånn, det at ja. det er en dramafilm Er det det? Ja Jeg tror det var Fifty Shades of Grey Men bare liksom ja, men Det er jo også kategorisert som et drama ja. Men det er jo ikke noe drama i 50 Shades of Gray. Det... Vil hun få gass med den gangen? Det er jo et sterkt drama det Ja, men altså den filmen her vises jo på kino og da er det jo visse kategorier de må sette seg i. De må sette seg i drama eller romance eller et eller annet. Altså, de kan ikke sette inn i sånn pornofilm. <laughs> Nei, det skjønner jeg jo. For det er jo det er det, det altså, egentlig er, men de kan ikke eh, vise det på en vanlig kino. Lars von Trier er jo... Er han, altså, han skal jo liksom være stor og liksom... De feit? <laughs> Nei, stor i filmverden. Nei, jeg okay, ja. For det liksom... Han er jo kommet... Men han kommer jo med ganske ille filmer. Altså, er det her et forsøk på å lage en film som... Altså Har ha den en message Eller er det bare for å Ha fanskap på skjermen Med litt drama i Nei, jeg ser ikke noen melding Jeg ser ikke noen message i den i Det, det er stort sett bare fanskap Knulling også. Så det også, er ikke ja. kunst liksom. Du vil kategorisere det som altså, Han vil jo kategorisere det som en kunstfilm ja. Folk som tror De vet noe om film Vil også si det er en kunstfilm <laughs> mm. Men det er ikke det det er egentlig bare fire timer med Hardcore pooling Ja, men det er, sånn, så, det er noe jeg har tenkt så på Så hvis lenge. man får liksom et budskap Ut fra det, så er det altså, Var slutten god. bra nok? Var uh, slutten bra? Skal jeg Skal jeg spoiler slutten? Ja, skjører ja, ja, ja. Fordi uh, Vi får jo i andre film Vite at Stellan Skarsgård Er jo jomfru Oh my god, oh, nei! For Charlotte Gainsborough blir jo veldig, veldig overrasket hvor lite oppspilt Stella han blir over disse erotiske fortellingene hennes. Og blir banket opp og voldtatt? <laughs> ja. Ok, ja. For hun har jo fortalt dette til de andre tidligere, og de har jo liksom blitt kåta av det. Men Stella han blir ikke det. Så hun begynner å tenke at han har aldri hatt det har han ikke. Han er 60 år og kaller seg for aseksuell. Så tre minutter før slutt, så legger Charlie Gainsborough sig. Og så kommer Stellan Skarsgård og valgter henne. What? Men, denne gangen, for en gang skyld, så ville ikke hun ha sex. Så hun ender opp med å han i hodet så dör Stellands skårskor för han hade lysst på sitt första knull. Och här har hun knullat en miljon män. Och så är det Stellands som får liksom. Stakkars. Så <laughs> där dråpen. Altså, stakkars, stakkars stellan. Ja. Det Ja. <laughs> ja bare, altså... han gjort detta för han har gått runt hela livet sitt och bara sån fan. Och nu nu var han så jävligt kort som oh my god. Selv om han var kåt, så nei, det var det kåt. Nei, ja. Ja, han var ikke kåt, men han var veldig... Han lurte veldig på hvordan det var. Oh. Sånn, sett fra et makkel. Ja. Ok. Men, men hva ratet du Nymphomaniac volume 1 og 2? Av 0 til 13? Ja. Mm. Uh, ja det er det tydeligvis vår offisielle skår? På en score, skala ja. fra 0 til Stellan Skarsgård, hvor bra filmen er filmen. <laughs> Nei, da er det en skar, kanske. Å oh, ja. <laughs> og det er 0-13? En er den for en, en femmer. Ok. Og to er den får en tre og en oh. halv... Ja, fire kanskje. Kanskje strekk meg til fire. Det er jo en, en morsom avslutning på filmen. Nå stelte jeg. Morsom! Ja. For nå har vi ta fire du, uh... timer på liksom noe Och så er det de siste tre minuterna Stellan Skarsgård. Voltar Å blir döpt. Ja, det. er Ja, <laughs> ja det där är en filminträng ja, liksom. Det är liksom det den tänkte. Ska vi ska vi segwaya över till en annan film med Stellan Skarsgård som vi såg. Kraftig idiot, kraftig. <laughs> kraftig idiot. Nej, visst. Nej, visst är Du visste kraftig idiot. Til en till en en filmklass. En, en jang med apekatter. Ja. Jag var var Vad syns det Du du hade ju sett en för Peter, ja. men du också kunn svar på frågande. Vad syns du om Kraftidioten? Eh, låt oss först bara komma lite information om Kraftidioten som er recenserad av Hans Petter Molen. Den bästa norska recensionen. Den beste norske resisjøren eh, siden Ivo Caprino, ja. best vi kan kalle han en resisjør, eh, som kom i 2005. Hva er det en Ivo Caprino? Med Stenon Skarsgård, Bruno Gans og Pauls Sverre Hagen. Godest Adolf Hitler med i filmen. Godest Adolf Hitler fra der unntere gangen i ja. filmen. Eh, også begynner jeg å kalle for en action-krim-thriller noe av det Men ja, det ja, men, eh, ja. Ja. Ja. Der var en god film. Den. Ja. End falle falle hur många stjärnor är 13 12 13. 12 13 12 13 är galen 9 9 och 10 för alltså inte det en norsk film som är bra mm. men det var den det var en actionfilm mm. Og en thrillerfilm som mm. hadde något unikt mm. det var det var liksom alltså det var väl lite Stellan Skarsgård är en fucking slogemann som mockes ny og så om til en drapsmann Og de forklarte egentlig ikke så veldig mye Om, om hvorfor han kunne skyte folk Og bare, men liksom Og det var, jeg det var helt greit Det er sånn, det er greit med en backstory Men jeg følte at det ikke er at vi trengte det på noen mm. punkt Så det var liksom greit å bare Ok, han bare, ja. han bare skyte og drepe folk Og det var fucking amazing, var amazing. Men gir du 9 av 10 etter norske standarder Eller internasjonale? Det der jeg har søttet og lurt litt på Øh uh men jeg syns alle de der dialogetreene, som jeg skulle kalle de, når de sier at kinesere er Asias jøder, og liksom, synes, Det er så tarantinlig. Det er god dialog i filmen. Jeg, jeg synes det er god dialog, og, og jeg greide så se forbi at folk hadde ikke sagt det her. Jeg greide å se forbi det, og når jeg det, så ble det jævlig bra, liksom. Mm. Uh, ja, jeg, det er jo en... Det er jo det er mye i filmen som er litt sånn... Hæ? What the fuck? Men det er en slags parodi av denne her den norske... Eh, Varg-VM, Broen, alle de der, disse mm. her skandinaviske sånn filmene og seriene som later som at det er et så stort gangstemiljø i Norge mm. eh, Som det ikke er. Mm. Men, det er Ikke bare det, men at uh, denne filmen klarte noe som de filmene ikke greier, og det å lag unike karakterer som du mm. husker For i varg så er det sånn ja, Sørensen. Hvem i faen er Sørensen? Hvem er han? Det er av på hva jeg gjør med det er en nordlending som å, oh, han snakker nordlensdialekter, så han husker hvem han. Men det er ikke noe unikt med han. Her har du Svela. Du er fucking wingman. Altså, hvem er de her? Hvem er de her, folkene? De er hysteriske. Ja. Du, du har en fyr fra Serbia som bestemmer sig for å fly med en kite inn i en fucking... Snøetreske Ja Det er herlig Nei, men jeg, jeg, Det er min favorittnorske film jeg, jeg tror jeg gir den en 11 av 13 stjerner yes. Jeg er virkelig glad for ja. den Jeg lo skikkelig godt første det er akkurat my kind of movie mm. ja. Den er veldig rewatchable i hvert fall Ja Det skal den ha mm. En av få norske filmer som er Verkt mm. å se igjen ja, det mm. ja, Peter Skal du gi den? Ja, vad ska du få då? Nu kör med Simon Cowell. Aj. Jag jag ska inte så sträng. Jag likar henne alltså. Mm -hmm. Så av uh, 13 så skal du väl få ni. Ja, det är ganska bra. Ja, bra. det är bra, det är ganska bra. En firer, hver, ja. 4, ja. Speciellt 4 och 6. Ja. av 10. Ja. av 6 är bra. Mm. 4 och 6 är predefinierat positivt. Ja. Det är för Jag såg också på flyet USA så så jag Oppdag Dory Det er den kjedeligste fucking strittfilmen jeg har sett Pixar kan dra til helvete Jeg gleder meg til de utrolige to Men ellers så tror jag Pixar er nå på vei ned i dass Og ut i havet Der Dory og alle de fucking fiskevenner hennes Skjønte å spise opp like til det bare ligger knoklet igjen av hele fucking Pixar-gjengen. Som bringer Fuck oss in på kraftidioten, hvor... Så uh, den skars går i hivet litt, er ned, litt. <laughs> Det er sant. Det er det fiskere som spiser litt. Hvor dårlig spiser likene til... Nei, men uh, alvorlig. Uh, du sa jo oppdrag dårlig var helt grev, hva er det du sa? Uh, jo, men så tänkte på over det. Og så ble jeg bare sintere og sintere, det er virkelig den mest pixarete filmen noensinne, sånn alle klisjeer du tenker over finnes i en Pixar-film, er i denne filmen, bare at det ikke er gjort med den her utrolig og overbevisende sånn bragden som Disney har der de bruker bare, de mest sånn løvneskonge er jo bare en gigantisk klisje men det er gjort så stort och grandiøst eller det er gjort så vakkert sånn at jeg skjønner at du er je. Sånn, yeah då dårlig var bare ah fuck, vi er tom for filmet der Uh, shit, hva det vi her? Uh, oppdrag Nemo uh, uh, Folk likte Dory Ja, runke ut en film om, om Dory uh, Fucking Ja, uh, vi må finne foreldre til Dory Ja, uh, um, uh, ok Ja, ok, så Dory reiser dit Og så Dorys oppdrag er på en måte litt interessant For det er veldig mange twists and turns Og det er sånn, oh, mystery Men Nemo og faren hans De bare som runt och gör fuck all hela filmen. Det är de liksom sån, ja ah, vi må över havet och så farn sånn, så han sån nej och så han sån jo okay. och så farn okej och så gör det där så möter de någon karaktär från förra filmen och är sån ah den karakteren var i förra filmen. Och det är är bara sån är bara så sint ju mer jag tänkte på den filmen för det är sån är bara sån jävligt sån vi pucksar, vi kan bara prompta ut en film och så kommer det att få tärnikan sex hela linjen. <laughs> Og den Sherman Siegel vinner bäst i mer till film i år, självm Usopia var en 100 gånger bättre film. Mm. Eh. I den 6:36. Oj oj dagens uh, väldigt det är inte så mycket dåligt, men fan det er en du av de filmene mer. som ikke er jævlig dårlige, men du blir sint av å se og tenke over. Du, bare, du, du forventer fff. mer. Hmm? Du forventer mer, da. Til. Jeg forventer mer av Pixar. Ja. De lager det modig. Ja, som er den kjedeligste drittsfilmen jeg har <laughs> Ja, det er Min Bror Bjørn 3, så jeg liker å Ja, Modi. det er også Jesus. Når du blir sammenlignet med Min Bror Bjørn, da er det ikke mye håp. Nei, da er det... Vi sier ikke at Min Bror Bjørn er en dårlig film, men... Uh å lage tre av den er ikke bra. Det er litt overdrevet, synes jeg. Hvor Det... mange stjerner og tretten du min brobjørn? Altså, eneren? Ja. Den, den likte jeg egentlig jævlig godt. Mm. Den får... Likte du den Phil Collins-sangen? Han har Phil Collins-musikken yeah. Nå er det jævlig lenge siden jeg har sett den, så jeg kan ikke huske Phil Collins-sang det den der som, som har den der Hey baby, I'm on my way nevna nevna nevna Er det min bror Ja, det Oh my god, yeah. okay, ha, <laughs> det er den beste Disney-sangen jeg fuck, min bror Bjørn 13 av 13, tønn 13 av 13 13 av 13 Men jeg hadde jo som la deg også sangen til etasjen Ja, ja Hvordan var det den gikk igjen? For den, går, den er helt lik Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Uh, er det er litt sånn som den um, Den Superman-Indiana Jones-challengen mm. Det er det sånn uh, Synk på Indiana Jones-sangen Og så synger Star Wars Og så synger du Superman-sangen Ja, Superman Nei, nå er helt glemt hvordan den er <laughs> det, det er sånn han, ja. Superman, Star Wars og Indiana Jones Prøv å synge de tre på radet Fett umulig Uansett ja, sånn, helt... om du pugger på kursen de går de, de så... så der har vi en ny igjen Synk min bror Bjørn og Natasha-melodien rett etter hverandre Umulig Umulig. Umulig. <laughs> Umulig Men det her er jo en del av en større diskussion Men som er Pixar, what the fuck eller det som skjer Men når tror du uh, Dette her vennerpunktet kom Tror du det kom med Oppdrag Dory Eller tror du det har løy i kortanlaget Å oh, det har jeg, jeg, jeg sagt sinmodig at At DreamWorks er noe bedre enn Pixar Men en Inside Out da Var det en sånn ja, liten jo, bump opp, var en liksom? liten bump opp og den søte dinosaur Den smarte dinosaur <trykker> Den gode dinosaur Den gode dinosaur Er jo Det jeg har hørt Ikke sett den Men det jeg har hørt Den mest mediokre filmen Det er det, det, det, det, det. Som er på en måte Det er det, Altså det er den, jeg, Ut av alle animasjonsfilmer Jeg har sett Så er det kanskje Den nydeligste Animasjonsfilmer sett Den er Nei, okay. helt spektakulær Og jeg så den sånn Jeg så en sånn billig versjon På biblioteket Som jeg liker å kalle Pirate B. Uh, som, og det var liksom Helt insane mm. Men filmen er jo sånn Basically løvnes konge Ja, men altså Kung Fu Panda 3 vil jeg också beskrive Som kanskje den vakreste filmen i har sett Men jeg hater jo den filmen Hater Med du hat. Kung Fu Panda 3 Jeg hater Kung Fu Panda 3 Jees man. <laughs> Calm down Du sa sånn at du Dreamworks var bedre enn Pixar Ja til vanlig så er det det Det er fordi forskjellen på Forskjellen før pleide å være at Pixar De lagde original movies Every time Og det var alltid en god film mm. Men Dreamworks De lagde fucking uh, Stor ståhai uh, Og sånn masse sequels Som bare var sånn Crapped out liksom. Shrek saks Men nå har det blitt til at Pixar også lager masse sequels, og sequelsene fucking suger Men DreamWorks lager sequels, og sequelsene er god mm. Kung Fu Panda 2, i min mening, bedre enn Kung Fu Panda 1 How to Train Your Dragon 2, bedre enn How to Train Your Dragon 1 Den har jeg faktisk ikke sett, så den... no, no, det er... Nei, det er, det er, det er fantastisk mm. film, men you know, it's a good movie uh, Jeg kommer ikke på å ha andre filmer <laughs> <er> som DreamWorks <laughs> lager Men ja. uh, generelt så synes jeg nå at... Dreamworks som, som Home med fucking Sheldon Cooper från Big Bang Theory som obeskanakt. Var vi vidare till nästa Nej, jag menar jag har faktiskt mins hur prata om Updrag Nemo. Jag right. måste bara få ut något där mm. at att rewatcha för et år sedan tror jag. Updrag Nemo. Ja. Ah. Och är inte nog glad i Updrag Nemo egentligen. Ja. Det är en, en helt okej, ok, film. Det er en helt okay film ja. Men i jämförelse Ja. Ja. Den helt okej ok film for mig, men det er liksom där att jag älskar Toy Story. Og jeg elsker Toy Story 2, jeg funnet ut da Selv om jeg trodde jeg hater den Og jeg elsker Toy Story 3, og jeg elsker fucking ikke Bugs elsk, Ikke elsk Toy Story 3 Ok, da, Jesus Christ <laughs> Og så elsker jeg Bugs Story Er det den heter? Bugs? B de, de, bugs er, Life? Bugs Life, ja. det ja. det Den synes jeg er en helt fant, fantastisk kul film ja. Og de utrolige og alt det her Men så oh, så, så, så jeg liksom Den de, de oppdraget Nemo, og så bare... Jag vet, jag såg den när jag var liten. Mm. men den har liksom inte den samma. Alltså den har ju den emotionelle. Det er fortfarande en väldigt fin film och mm. men den har ju den här connection. Nej, okej. Okay. Långer. Vad är deras eh, favorit uh, Pixar film? Oh my god. Så börjar med dig Peter. Åh, ah, det är svårt att säga. Moana. Alltså det är ju ganska säkert att det kommer til yeah. å bli den nye favoriten. Kevin då. Moana. Moana blir den nye favoriten. Ja, altså det må bli det. Ja. Med The Rock. Åh, oh. oh. oh. oh, jeg var så sånn. Åh, oh. oh, ny, ny, ny Disney-film fra The Main Disney People. De är jo flinke. De lagde jo Frozen og Wreck-It Ralph. De er jo... Åh, åh, åh, se. Oh. Bra animasjon på det vannet. Kult da. Og så så jeg... Drain The Rock, jens! Mm. Åh, oh. men kan ikke bli bedre enn det bli bättre än det? Och och så Wayne och Arnold. Det det är det på mode hur ho karaktären ser ut som. Det är en blandning av Dwayne The Rock Johnson och Rektumme till all slags. det är ju bara den färläste sån äckligaste personen i sätt. Det är den den der, Uh, Kjøttklumpen som en hovedkvarter <laughs> Han er ikke så veldig fin Men, <laughs> men den har fått god kritikk Å, den er Ja, den er det Men til Peter Peter Unniks, ja, Pixar ja. Ja. Uh, Det er jævlig vanskelig å svare på Men jeg tror jeg må gå for å oppdrage Nemo, faktisk Fordi mm. Oh, damn Oh, damn Oh, damn oh, Jesus <laughs> Hvorfor er <laughs> ja. det Pixar film fordi det er den som er mest sånn nost nostalgi av... Er det den eneste Pixar-filmen uten en skurk? Sånn, du er jo jenta på slutten, men jeg vil ikke si at hun på en måte er the antagonist nei, nei, da. men altså så er det jo den uh, haien da. Ja, men han er vel heller ikke en antagonist. Han er jo ikke en skurk. Nei. Men nei. han gjør livet <laughs> Han da, gjør ja. livet litt surt Han for, gjør det. Ja. Og det er jo et problem, med tanke på at Malin bare skal finne den. Ja, men det er ikke den jævlig, liksom... Hvis du ser på, la oss se på en serie som Star Wars, do, liksom mm. Darth Vader, han er ond. Ja, ja, ja, virkelig. Man skal ikke si det er at antagonister, for at det her er ja. mer flere små mennesker de møter ja. på veien. Ja, det altså er jo Det er jo en buddy-buddy ja. roadtrip movie, mm. basically. Ja, på en måte. Mm. Altså, men litt mer grandiøst. Det tar jo en, en, en god tid før, før Malin... Begynner å like Dory da. Ja Altså Det er også jo også litt klassisk Men det er jo også litt buddy-buddy sånn Movie med at den ene Egentlig ja ja ja, ja, ja, ja Det er jo klassisk ja. Men uh, Vanligvis er det jo fordi Det er to personligheter Som ikke går overens mm. Her er det jo bare En blå fisk med amnesia Som henger seg på En kar som skal finne Sønnen sin Ikke sant mm. Ja, konseptet Det er ja. jo herlig, Liksom Så det, ja. Nei, men det er, det er Respektabelt Jo Ja, uh, ja Med Oh my god Ja, hva er det for et Pixar-film? Uh, det er mange Men jeg tror faktisk jeg må si uh, Toy Story For kvagång fucking Buzz Lightyear Detten Når han er i huset til Sid Og han detten er Eller han skal prøve å fly mm. Og så kommer sangen til fucking Hva det han heter da da da da da <trykker> nei, nei. <trykker> Det er ikke Phil Collins sin sang som kommer <laughs> ja, okay. Det er et trist øyeblikk okay. uh, Hvor den kommer den her I, I will go sailing no more Randy Newman Og den er Og det er liksom Det er så fantastisk Øyeblikk For, for det liksom Buss har all trua på seg selv Han er så cocky Og han skal bare flygde ut av det der vinduet og så bare dette han er, og du ser bare i det lille øyeblikket, så går han ifra å være super cocky til å bare en trist liten man Akkurat som det han kaller han Woody. Og så er det liksom så kommer Randy Newman inn og kvisker. And I will go sailing. Og da, da bare bryter hårdkanalen opp. Og det er så trist. Det er veldig trist. Jeg elsker hårdstorien. Mm. Okej okay, ja. Ja, det er min fin. Ja, nei, men uh, Veldig mange sier Toy Story som favoritt Pixar-film Jeg skal innrømme Jeg har ikke sett Toy Story Oh my god What? Jeg har sett Toy Story 2 Og jeg har sett Toy Story 3 Men ikke, ikke Toy Story 1 Fuck you Fuck Neida Jeg har sett sånn to klipper Toy Story Jeg har sett at den uh, Skurken Hvorfor er en sånn fæl ikke... fyr Som lager sånn fucked up toys så. Hvorfor har du ikke sett den? Det, det vet jag egentligen inte. Nej. Det har aldrig bara det har aldrig varit sånt Netflix eller liksom och mm. varit sån, åh där är en, där borde det se. En. Men det ska ses så att siande är deras första animationer bund och bli lite ruff. Lite den, hund, den, den hunden den ser inte nej, men alltså ett väsen egentligen. Det är det där för eh, liksom när bugs life mm. kom ut mm. så var det liksom där varschen och sånt och vassen så där ser lite bär ut det. men det är väldigt smart i bunsen. Första laget film baserat på leker som ser ut som plastik oavsett. Mm -hmm. Och sollaget är film baserat på insekter som oavsett är sån rar textur på. Mm. Så det är vanskligt att få upp. Ja. Uh, i Toy Story 1, jeg vil sånn. anbefale alle som hører Alien. på Som ikke har sett den første kortfilmen til Pixar Se den som handler om et baby Det er så Uncanny Valley Så du får dette Jeg husker ikke hva den heter Kanskje den bare heter Baby <laughs> Og det er, det, er sånn der, det er et eksperiment der ser, Du får så cringe At det er helt for jævlig Se den okay. ja. Det er dette altså, som ser Den gode kortfilmen til Pixar Med han gamle mannen som spiller sjakk med seg sjakk mm. Den er, mm. den er mm. Mm. Min favoritt Pixar-film Eh... Uh, Ofte så er det Se opp Eller opp Sånn heter det på engelsk For jeg synes det er en vakker film Det er en vakker film Men uh, Nå de er det siste som har vært De utrolige mm. Fordi de utrolige er den kuleste filmen De utrolige de er en kuleste filmen For ja, en musikk Jeg skulle ut til det var min sick. favoritt Men jeg visste at du kom til å si det så. Den roboten er så kul Yeah man. Den roboten, altså all i den filmen er så kul. Ikke bare dampen, bare backstoryn og mm. alle tegningene av superheltene og bare designet på ja, de. Ja, Brad og... Bird er utrolig, han så det han så tegnet og directed filmen. Fucking genius, man. Mm. Disse karakterene har så fantastiske sånn design, så poses, så man. Man, what a good movie. Good movie. <laughs> what a good movie. Vi... Men apropos Good movies mm -hmm. Nu skal vi over til vår neste spalte Spalten som heter Jakten på en forsvunnet diamant Fortune and glory, kid Fortune and glory Oh my god, oh my god. Der vi tar et tema Og så leter vi opp Utkjente eh, Det som vi på en måte filmer så vi mener burde være klassikere Innenfor dette tema. Uh, og siden det er snart jul, så tenkte vi og å begynne, begynne showet med at tema er jul. Så, når tema er jul, hvilken utkjent forsvunnt diamant er det du har gravd opp for oss, Peter? Jeg har gravd opp uh, en 20 år gammel film. Oi. Den har ligget ganske godt begravet på havdypet. Det og det er egentlig med ganske god grunn For det er en jævlig dårlig film Sånn, <laughs> sånn objektivt sett okay. Den er en forferdelig dårlig historie Den er en dårlig skuespill Det er helt lattelig svagt Men Det er Arnold Schwarzenegger Åh, oh, yeah. oh, jeg vet ikke hva du snakker om Det Jingle All The Way Åh, oh, jeg trodde Terminator 2 Ja ah. <laughs> Så den der ja. yes. <laughs> Altså, det er det är egentligen ingenting positivt att säga si om den filmen för Arnold. Arnold. Där ja, det er Arnold på sitt bästa. På sitt värste. <laughs> ja, på, <men> <laughs> på sitt värste, men det är det som gör det. Ja. ja. Så sebart altså, man vill se det för att han har aldrig varit dåligare. Han har den... aldrig gjort något flaurare, något mer pinligt än det där. Det var i den perioden där han bUNT och få god nog engelskt till att han på något sätt kunne faktisk se si lines ja. och göra dialog men det hördes fortsatt helt otroligt lat ut. Den kom väl i 97 som var 96, 96 uh, som var runt den perioden där jag lagade junior för mm. skolpurk. Mm. De but slutade laga actionfilmer och bara ridiculously bad <laughs> men så bra är filmerna. Ja. Ja, min er... har har lärt att snacka engelska på detta tidpunkt så drar det då fortsätt så pass långt att de kallar han för Howard Langston. Alltså han blir framställd som en som en amerikaner född och uppvuxen i liksom sub suburbia, alltså trömmer man med i USA. Men han snackar ja, fortfarande med den tjockaste österrikiska aksangen och kallas för Howard Langston det mest amerikanske namnet en man. My name is Howard Langston. Ja, Det är ingen mening överhode. Och han er så patetisk dålig i den filmen. Alltså basically filmen handlar om att han han möter inte opp på söndagens karateuppvisningar eller föreställningar och er för lite med sönnen, så för att göra allt bra igen så ska han köpa Turbo Man. Den lille dokken som liksom ska göra förhållandet deras bra igen. Mm. Men så viser det seg jo på julaften at han har jo ikke kjøpt Turtle oh, Man til, oh. til lille gutt. Nei hey, du, du må ikke spoile den nettopp. Jeg skal se den sånn i morgen. Oh, fuck you, man. Klassisk, klassisk Howard. Ja, det er så Howard, Fy faen. Skal du se den? Ja. Jeg har faktisk uh, lånt den av uh, det lokale biblioteket Paiutberg. Du har jeg skal, jeg skal, ja, jeg har det Jeg kødde ikke altså, Jeg hadde den på VHS når jeg var liten Og den var fucking amazing Når ja. jeg var liten Jeg, jeg innser det nå at den kanske. ikke er så bra Faen, så mye men... dårlige filmer man likte når man var liten ja. En av mine favorittfilmer når man var liten Det var 102 Darmantine Med Glenn Close <laughs> Oh yeah Den er jo det er jo, altså, det er jo en sånn film som er så dårlig At den er bra Ja, faktisk mm. Det har jeg faktisk hørt At man kan nyte Glenn Close Som inser at det er en dårlig film Og bare teker ut Til et next nivå av hammy Ja, altså det er sånn som Arnold Schwarzenegger i Hercules i New York mm. Det er Ganske fæl film det men, kunst. men det er kunst, det er kunst. Men er terningkast 0-13, hva er det? Altså jeg gjør den 13-13 Ok, ja altså, Nå har jeg totalslagd av filmen For den ja. er den er forferdelig Og den fortjener å ligge Bak en stor stein nede på havbunnen mm. Den fortjener egentlig ikke å bli hentet opp Men samtidig den er så lattelig dårlig At den blir lattelig morsom For det er Arnold Han kan ikke snakke engelsk Sønnen Gjør noen av det dårligste barneskuespillet har sett i mitt tid Sønnen er av Jake Lloyd fra Fame Fra Phantom Menace uh, Og Men, oh. ja. mm. men og, egentlig, har vi noen, gang, har vi noen gang likt Arnold fordi han er en god skuespiller? Nei. Det er liksom det spørsmålet vi må stille oss Nei, altså... For han er ikke noen god skuespiller Nei. Han er ikke det, han har mange gode filmer Men mm. han er ikke en god skuespiller altså, Han var dritt flink han... i Terminator For der skulle han spille en robot ja. mm. og, det og i Colin the Barbarian Hvor han basically ikke ser shit Og bare ja, viser muskler Der han bare spiller seg selv ja, det det. Altså, I Terminator så skal man jo gjøre så er det jo greit mm. å ha en robotaktig stemme. Yeah. Og det har jo han, med den der østriske aksangen sin. Og det er greit at han er utrolig stiv og beveger sig ja. som om hele kroppen henne så det blir sånn sammen, liksom. Det går greit. Og ja, Terminator 1 er jo fucking amazing. Way up there på min lista, men yep. det er liksom total recall, for det er så crazy, men liksom... Men Arnold er Arnold. Man Arnold, må elsker Arnold. Ja, det er nettopp det. Ja. Og er han dårligere noensinne, så det er bare... Det er bare se og nyte Ikke lære, gjør alt annerledes Men nyte likevel <laughs> Så den første forsvunnet julediamanten Er da en film som er så dårlig at den er bra yes. eh, Filmen jeg så Som er fra 1964 Og vet du det er bra Det är Santa Claus Conquers the Martians Som er den kjedeligste filmen Jeg sa jo det kanskje om Dory mm -hmm. den, den underholdte mig jo For tid til annen Santa Claus Conquers the Martians er en sånn klassisk, utrolig gammel film der absolutt ingenting skjer. Og du, du hører så bra ut i overskriften. Santa Claus Conquers the Martians. Ja. Han Conquers the Martians. Holy shit, Santa Claus. Du beseier et Mars. Men nei, filmen handler om at marsjboerne er så triste og bare deprimerte og susidale. At de er sånn, ah shit, hvordan kan vi bli like glad som folk er på jorda? Ah, hvis vi hadde hatt julenissen, da kunne vi blitt like glad som de. Så de kidnapper julenissen, teker han med til Mars. Han gjør alle barna glad på Mars. Men noen folk på Mars er sånn, ah vi liker så at alle er så glad. <laughs> så de prøver å strepe julenissen eller noe sånt. Men så blir det beseiret av en gjeng med barn som kaster leker på dem, og da er det sånn, ah, fuck this, og så stikker det av. Og så bestemmer de sig til slutt bare for sånn, ja, nå må vi sende julenissen tilbake igjen, fordi nå er alle barna som vi också kidnappet for jorda. Nå begynner de jo å bli litt sånn hjemlengsel, så vi bare sender dem tilbake det er hele filmen. Og detta ser du på som en glemt perle. <laughs> ja, fordi, ja. Thor, der er en, Første episoden Og du fucker <laughs> upp Spalta vår Immediately <laughs> Nei Nei Fordi Temaet er jul Ja Og er det et fellestrekk Julefilmer her Så er det De er egentlig utrolig kjedelige Ja Det er Tre nøtter Eller syv Eller hvor mange faens nøtter Askepott skal få <laughs> Tre meter til Askepott Tre meter til Askepott Syv nøtter til den kjedeligste Fuckings Varsam og som noensinne... Ja, altså den er kun de, bra på, voice, på voice-over. Nej fuck så jævlig voice kjedelig denne. Voice-over er Hæ? den ene som trenger bra med. Ja, voice-over ja, er det morsom, den, den, den, er den er kjedelig, over. men... Ja. Askepott! Askepott! <laughs> men altså, her har den norske karen stemmet til hundre stykker. Ja, det er morsomt. Ja, det er morsomt. Ja, det er morsomt. Ja. Men filmen sin selv er jo bare et kjedelig helvete. Jo. Men det er, ja. det er Askepott. Altså, hele Askepott-historien er en stor klisje. Ja. Det er jo en fattig jenta som plutselig får prinsen. Så det jeg foreslår er det som gör att vi fortsat ser på dessa filmer. Visst denna har du kommit ut i år så hade vi ju bara varit sån NK kan i helvete detoke på. Där, varför har de dubbat alla karaktärerna med en person och varför dubbat de den jävliga filmen? Visst du bare bynde med att visa Santa Claus Cancurs the Martian. Alltså <laughs> för du Anders Bosmo och Kristiansen på dubba alla samman. Jag vill bare... så visar du det på NK varje jul. Vi köntla hata det, våra föräldrar som tar hata det, men våra barn köntla elska. Så her er da. potensialet til å være en ny juleklassiker NRK viser julenissen beseire marsmennene Med Anders Bosmo Kristiansen som alle sammen La meg på påminne alle mm. Både her i rommet og ute ja. At i 1943 kom en film som heter It's a wonderful life Som ble slaktet tot ja det, Den ligger nå på Jeg tror topp 10 av IMDb's beste filmer ja. Best rated Den sendes jul ja. Fordi at lisensen på den gikk ut Så de begynte å sende den på Gratis på TV Hver jul mm. Og så bare catchet den, ja. den Og det samme skal skje Med Santa Claus Conqueros ja. og Marsions Jeg den 32-stene Perfekt Perfekt Hva er det den forsvunnet? Det er ganske dårlig Det dagens svakeste Altså alle mars i denne filmen Var bare en gjeng med blackface <laughs> Okay. Men resten av sånn De hadde också på seg brunt kostyme mm. Så det, liksom, det var på en måte greit Det var ikke grønne menn? Var... Nei, de var en sånn rar, gullaktig, brun greie Var det de spydet ned av høytviktspydere? Nei. Okay. nei Nei, de, de ble kastet leker på av barn Ok ja, men det, er Hva, det, det, ja. det er greit Å, ja. oh, det var to uh, Den beste scenen i filmen Det er når uh, barna i bunnsnål-filmen Bare sånn casually sniker seg til Nordpolen Og så blir de angrepet av en bjørn som börjar med att försöka rädda det. Och det är sån oh no! Not a bear. Alltså <laughs> gör med det ser en hule och så det alltså när björn försöker räcka det så kan du se att hode på björnkostymen sånn, <laughs> så håller på att falla av. Och så ska vi ju nästan rädda det. Mm, för en Men hur får vi rädda Alle de barnen i Afrika som det skutt av Boko Haram? Ja, shit, nå begynner jeg å stille de <laughs> kan gå inn til å redde folk hele tiden julenissen Rett barn, nei <Hashtag> julenissen 2016 <laughs> Hashtag uh, black lives matter yeah. ja, Julenissen Ja, yeah. fuck julenissen fuck off Velde på at, at Alverne er bare sånn dekknavn Det er bare en gjeng med afrikanske barn ja. Som Kåne Nei, sant, nei det, det, du, Vi vet alle at Kina lager julegaven Ja, det er sant Det er sant Da okay. uh, jeg fant ut når jeg skulle lage liste mm. Liste? Ja, jeg måtte lage liste for okay. å se hva er det jeg faktisk syns er den beste liksom, skjultepæren uh, Skal og, du faktiskt ta fram en god film? Jeg skal faktisk ta fram en god <laughs> wow! film Wow uh, og da var lista mi inneholdt de fire filmer. Det var Krampus fra 2015. Den er bra. Som er en ganske bra horrorfilm. Ja. Men så tenkte jeg at den er jo så veldig glemt sånn sett. Nei, den kom jo ut for et år siden. Har du med jule å gjøre? Ja, ja. En Krampus, Krampus altså, det er, er liksom, den slemme julenissen. Åja, oh, ok. Ja. Ja. Så det er liksom jule. Bad Santa? Og, ja. ja. Ja, bare for det. <laughs> bad bra. Santa, men... Er ja. ja, klassikeren din Bad Santa nei. 2? Nei, Bad Santa 2 er... <laughs> Jeg fikk dessverre ikke muligheten til å se på kino Jeg hadde så løst For ja. en uh, hadde på VS'en jeg var liten Og det var bare den beste filmen jeg hadde sett I hele mitt liv Når uh, fucking Åh, uh, uh, oh, jeg glemmer alltid navnet på uh, I Fargo Whatever Når han driver på pulo Det er fra Gilmore Girls i bilen sin Det er amazing film Det gjør det stemning Det gjør det stemning mm. Men anyways uh, Så gikk jeg videre til Die Hard 2 Som jeg hvorfor tenkte ikke, Hvorfor ikke Die Hard 1? Fordi at da har det en Er ikke en glem perle, den er det, glemt perle er Det 1, er en glemt perle Da har to en glemt perle Ja, men, ja, men jeg tok den jo ikke Nå må du slappe av Jeg går jo ja, okay, gjennom ja. okay, liksom. For da var Og så fant du ut at Jeg er ikke noe glad i julefilmer Tydeligvis så det, Julefilmer er jo ikke gode filmer Det er nei, det som er utfordringen nei. Med dette temaet så, liksom, så jeg fant ut at Black Christmas fra 1974 Som er en horrorfilm der også Er ikke det han som går an til folk jo. Er det slasher? Jo. Det er slasher film, ja, okay. en uh, av altså den som basically skapte fredagen 13. Fordi at det her er fra sånn, du ser fra first person view bare at han ser ikke... Han ser ingenting liksom. Uh, den har beste norske titelen som er Det er som ringer. Black Christmas var til Det er som ringer. För det är en telefon i den här filmen som de vill ringa ja. och det är tydligen vis som ringer. Det är modern, det er modern. som ringer. Ja okej. Okay. Eh uh, Tack för spoilerfilmen. Det är en ganska fantastisk god horrorfilm ja, okay. som är Är det är det pärla eller du en Det är pärla. Black, Black Santa. Black Christmas. Det <laughs> <Ikke> Black Santa. <laughs> Black Santa går på en god andra plats. Nei, Black Christmas er en, faktisk en god film eh, det Tviler på at det er så mange som husker den For det er en sånn veldig akord periode mellom Psycho og Fuckings Og så liksom det kom samme år som Texas Chainsaw Massacre mm. Og jeg har ikke Jeg tror jeg sett mange liste sånn Horror movies that changed the world Og den er liksom ikke det Men den skapte basically fredag om 13 okay. Sånn at eh, det er en god film det har en twist and turn Så den, jeg har gitt den 9 av 10 Så det vil sikkert gjøre en sånn Er sånn, det bare 13 eller noe sånt Hva er det ens relevanser til jul? Ja Borti Det er jul Det er på julaften Det er derfor det heter Black Christmas Det er, eller, det er liksom opp okay. til jul Er ikke en dude som kledes ut som julen Næsten som går an til det folk? Eller uh, Det er lenge siden jeg har sett den Men jeg tror ikke det Du får aldri svar oh. Men det er liksom Det er opp mot jul De er på et college det er noen sånne her unge jenter på sånne sorority, og de skal liksom pakke og gjøre seg klar for å reise hjem i juleferien, og så skjer det masse mord, ikke sant? Og, mm. Eller de blir borte da. Til slutt finner de ut at de er døde, og da bare, ah, ah, ja. Men det er en kompetent, ikke minst en kompetent horrorfilm som vet hva den gjør. Det er ikke bare, det er ikke masse tits, det er ikke masse, det er liksom bare for å, det er ordentlig god horror. Nice. Ja. Nice! Så da har dere tre filmer der Dere kan se uh, På julaften med familien uh, Fordi for julen handler jo om Å, å, å, å Være med familien ja. Så samle s s Få bestemoren det og, og den to år gamle Nøvøren din uh, Og så ser dere Jingle all the way Santa conquers the Martians og Black Christmas Kanskje den siste um, uten to år gamle Nei, til. jo Han okay, okay. ja. må være med Han må jo Han så jo de andre Ja, men da er det en film for alle vet du ja, Altså bestemor elsker sikkert å se på <laughs> Jingle All the Way Nei, ikke Jingle All the Way Det er for Ja Altså toåringen ja, alt. ja. ja. Her har vi dekt hele ja. familien ja. Jingle All the Way for toåringen Center Conquers the Martians Da kan bestemor ja. sove Og så Black Christmas Da kan alle de edgy teenagers være sånn yeah. yeah Ikke sant? Sånn? Mm. Pi-fakt Wow. Altså, bestmål trenger ikke en gang å sove, for den her er fra 64, var det ikke det du sa? Jo. Ikke sant? Så det er fra hennes uh, ungdom. <laughs> ja. Ka eller, Hun så den sikkert ti ganger når den kom ut. Ja, altså. Den... Eller sikkert ikke. Hun så den mest sannsynlig ikke. <laughs> Men, dette minner henne om de gode gamle dager. Åh, oh, jeg husker da filmer var dritkjedelige. Åh, <laughs> oh, det var tider. <laughs> det hadde ikke skjedd en jævla skit. For helt på slutten av filmen, da skjedde dere debut. <laughs> eh, uh, apropå apropå jingle of the way, nästa spalt är det ukas hat. For i Peter och Mattias, vi är tre karer som är sån proppfulla av hat och sinne egentligen. Ja. Ja, ja, så letar vi det sån sån en sån här steamer som så vi sån släpper ut lite av eller bara sånt. Uh, dette her er vår sjanse til å gjøre det Om uh, um noe som vi virkelig irriterer oss over mm. uh, Mathias Ja? Jeg anter jeg at du skal At du er helt noe å irritere deg over uh, du er en irritert mann Jeg er en veldig irritert mann Vi ja. uh, har tema den uken faktisk ja. Temaet er bokstaven jodd Siden det er jul Også, ja, ikke sant? Også kjent som gj uh, Men jeg foretrekker jodd Jeg også foretrekker jodd Foretrekker du gjelder jodd? Jeg sier gjelder du sier J, yeah, oh jeg sier J, yeah, men jeg får at jeg ikke jod. Ja, nei, altså Jeg, jeg er, sier J for at, hopp, at etter noen om en J Og da må jeg liksom, de bare, hæ, så du G? Og så bare, nei, jeg sa J, whatever <laughs> Men uansett Vi har da valgt skuespillere Som starter ja. Ja, På bokstaven J yeah. Det var vel ikke noe kriterier at de måtte være skuespillere Nei, nei. kriterier, men, kriterier men ja Men her endte vi opp med, med Dette da mm. Det er fordi det er veldig lett å hate på skuespillere. Ja. Fordi de er stuck-up ja. assholes. Oh, yeah. Ja. Lett på at Jag ska börja. Du ska börja med vad ska? Du får gärna av inleda. Uh, nå var ju är den som hade minst att säga egentligen här i men uh, ja, men, men jeg du... har en jeg person jag må prata om. Okej. Okay. Och nu kanske jag ska handmöden med till han, så kanske han hör på, kanske yeah. han kan norsk. Ja, han ja. Jeg håper det så sånn att han kan hör. Okej. Okay. James Franco. Nej. James Franco. Nei. Fuck off James Franco. Nu ska nu måste du höra. Nu ska jag få ut hatet. Ska få han ha en god begynnelse för det. Ok, James er Franco morsom. i 127 timer Det er helt greit Fordi han, han er en normal dude Eller han verker som en normal <laughs> dude i den filmen Og det er helt greit ja. Det respekterer mm. Men James Franco, han er med i The Wizard of Us Return to Us eller fuck det er. Han er med i Spring Break altså, Han er med i filmer hvor han Det ser ut som han spiller seg selv Han ser sliten ut Han har sagt selv at altså, han gjør så mye at han, jeg tror han søv fire timer hver natt Og du ser det på det like bleke ansiktet hans At han må ha en ferie eller en pause Altså han er, han ser, han, han gjør så mye Altså han maler, han fuckings Altså velg det en ting Og vær god i det For han halvhjertet sig gjennom masse store Hollywood-filmer Og det er problemet med, med James Franco For at, altså det er greit at han er dritt i de komediene med Seth Rogen For Seth Rogen er Seth Rogen Og James Franco, og James Franco, la de ha en good time Det gjør med ingenting det er som regel ikke fil filmet ser Men når han kommer med i Return to Us Og bare, altså Så er det ikke bare han i den filmen Som crapper på hele driten Mira Kunis Hun crapper også mye på den filmen Men Han, han bare ser Helt død ut Altså for meg, for meg når jeg ser Det er null karisma Og det er null Det er liksom, det er liksom han är då steget motsatta Arnos faktiskt. Men han är mos som var. Ja. Nej, jag är syss. Jo han är det. Han är mos. Jag syns ich. Och så tillägg du den äntliga filmen hans. Alltså självklart han dålig visst då och ja men Cashen, film ja, utom 127 timmar. Uh, City by the Sea. Jag har den aldrig sett. Du har ju inte den. Föröver den sista filmen till Robert De Niro från okay. 2000. Ja, jag är mos. Där är han faktiskt. Nej, alltså men väldigt bra. Men altså, det er også som du sier, han sover sikkert fire timer hver natt, og det gjør han jo i den filmen også, der er han jo en junkie, skyter heroin og... Ja, ja, men da passer han Ja, altså. så han passer jo, men han er faktisk en veldig god skuespiller når han gjør det rett Ja, tingene. altså, det er ikke det jeg sier, det er liksom, så, castet du han ja. rett, sier han. Ja. Problemet er at de castet han i masse ting som jeg har lyst til se, og som jeg føler at han totalt ruinerer, og det er liksom... Han, det er nesten sånn han, han er så sliten Han stjæler energi fra meg Og bare dreg med meg i ja, Men hva vil du ganske altså, si nei da? Sånn, jeg vil, vil, nei, jeg vil, vil at, ha jeg vil at, jeg vil at Hvis han oss. sier at han er en kunstner ja. Så drit i å med i så mye crap Hvis du sier at For han er jo han, Som du sier Han er jo med i mye gode filmer Han var med i mye gode serier Mye gode sånn Som tar opp alvorlige tema Og så er han med i sånn The Dictator eller? The Interview for fuck's The Interview Liksom... Jeg synes ikke han er dårlig der heller Nei, Altså det er ikke bra også... film Og den er jo over the top Prøver å være morsom Men, det er men det er kanskje, han er så karismatisk Ja, han er veldig karismatisk han er. Det, det der synes han ikke er Og når man ser han og Seth Rogen i filmer altså, Du ser at de koser seg så bra Ja, de koser seg Og så de utfyller hverandre bra jeg synes, jeg synes ikke de lager fantastiske Nei. filmer De er ikke kunstnere Nei. Det er de ikke men de utfyller hverandre bra ja. Og lager et produkt, lager et film kom... Som blir watchable mm. Ved at de er sammen Jeg synes bare at den komikerduon fungerer Ikke i det hele tatt Altså For det er jo ikke det sterkeste Altså det, det, er, det her jeg... er jo subjektivt som fan Men altså jeg hater Men så har du jo hvor mange andre komikerduor er som er fantastisk Vil man heller se Vince Vaughn og Nei. Alvin Wilson, ikke sant? Nei, det er vel ikke så For da det er, man finner ikke komikerduor Som er fantastisk Hver gang det er Nei. ofte på det jevne, litt svakere Men, som, men det er derfor litt, jeg ser er, at han, I stedet for at han skal, skal gjøre alt Som han overhovedet kan gjøre Som en kunstner, så bestem det For en ting du vil gjøre, og så gjør du det For jeg vet du kan gjøre bra ting Men du det er sånn som Robert De Niro Du vill jo ha litt på han også Fordi han takker ja til alle de crappy filmene Som han ja, er med ja. han, han må jo på det här tidspunktet skjønne At han er med i crap ja, ja, ja. Og der burde jo James Franco var... gjøre, og jeg Og ja, jeg vet ikke, det var bare når jeg så den der Return to Us Jeg bare fikk et intern Jeg liker han ikke Return to Us heller, men liksom Jeg, lik, jeg, det var, jeg likte han ikke han den filmen med. Jeg hadde ikke lyst til å se den filmen heller Så det var sånn, når jeg, når jeg hørte at han ødelade den, så var jeg sånn oh ja, han, Jeg hadde jo lyst til å se den for Sam Raimi han, han, Ja, men Sam Raimi lager jo ikke bra filmer Nei, men det er lov å Kan du bare Det er lov å men, ok, men altså, det er min mening, jeg skjønner det, det er ikke mange som deler den, og det er helt greit. Jeg vil bare få ut det jeg hadde å si om han, så dere må I motsetning til James Franco, så er Jennifer Lawrence en fucking kønt. Oh. Shot fired! Som, som aldri burde få lov til å være på en film noensin igjen, bare fordi hun er such a fucking kønt. Kan du nevne ja. noen eksempler? Kan du utdype... Er dette utseendemessig, eller? Eksempel det... nummer 1 Hunger Games. <laughs> Nei, faktisk. Nei, ja. uh, eksempel nummer én på at hun er en kent. Uh, den pressekonferansen der hun stod og Q&A, og så er det en eller indisk reporter, eller hva faen, som uh, skal finne fram spørsmålet på telefonen sin, mm -hmm. mens han spør henne. Så det er sånn, uh, Could you uh, do... Uh, så so if you like um in like eh oss med sån inkl mig, men om du kanske hade sett ditt upp Fra mobilen din en gång ibland och tagit in värre som er runt dig, så hade du kanske följt med litt bedre bättre. Och det fuck you. Vad i helvete känner för Lawrence? Är what the fuck? Nej, du kan inte vara så jävlig. Det går att anvara så jävlig människa. Det er sånne mennesker som jeg møter, og så er jeg sånn, at jeg gidder ikke engang. De fleste mennesker, når de sier noe helt idiotisk, eller gjør noe helt idiotisk, så er det liksom sånn, ok, nå prøver vi å liksom gjøre om på dette her. Men det är noen folk som når de bara ja, innskyld meg, spesielt den stemmen, den der det. Innskyld meg, men... sa jo det på norsk. Du sa det på norsk. Ja, ok. Så jeg bare skruer helt av, og jeg sier, nei, dette blir jeg med på. Været hadde vært et objektivt bedre sted Om du ikke hadde vært til stede mm. For alle Som man tenker kanskje Å oh, foreldre hadde savnet to Nei foreldre det innsett egentlig ganske fort Å oh, jis dette her var jo mye bedre mm. Google og, det Og jeg, jeg tror ikke Jennifer Lovnes var en sånn person Men jeg tror kanskje ble en sånn person og Jeg nå... tror det var mer at alle skuespillere Til hvert bid en person Det er bare at noen av skuespillere er så god At de faktisk greier å skjule det ja. Mens hun bare sprakk og, og Ja sa. fordi hun er jo egentlig ikke en flink skuespiller hun har spilt bra i noen filmer, ja. eh, og nu hver gang jeg ser Jennifer Lawrence i min film, så er jeg bare, åja, oh så det blir en kjedelig drittfilm. Ja, er, jeg har egentlig sammenholdet. Og så får jeg høre at um, i den nye X-Men-filmen, så uh, bare sånn presser de på denne karakteren, mystik, er det Jennifer Lawrence-karakteren ja. heter Mystique. i filmene? Ja, de bare gjør henne til liksom, den viktigste karakteren i fucking universet. Så Fordi, ah, det er Jennifer Lawrence som spelar ho. Och utnyttar hon men som får så sånn en kontakt. Fuck. Mens men så är livet. Men men mystik sån i stedet for å gå inn til den rare blå Greia som er hennes native skin Så mm. går alltid runt Som Jennifer Lawrence Fordi Jennifer Lawrence gidder ikke lenger Å bli sminket opp på det er sånn, Fuck you Jennifer Lawrence Jeg tror ikke den, de sminket de å, å begynne med Altså det så ut som de bare plutselig begynte å sege I, I don't know Fucking um, Den nye Passengers Med Chris Pratt og Jennifer Lawrence Ser så jævlig ut som en kjedeligste filmen Men den reser kjørte Det er så mye kjedelige filmer det er så mye kjedelig oh my Før i tiden så var jo filmer enten bra eller dårlig Nå er det bare kjedelig Åååå, oh oh, så kjedelig Og Jennifer Lawrence er den kjedeligste Ååå, oh, så kjedelig i Hunger Games Ååå, oh, så kjedelig i X-Men alle, alle de som hører på nå Hun er så kjedelig, Mathias Men Hunger Games er en dritkjedelig filmserie Men ja? det er ikke bare på grunn av henne det. det er en dritkjedelig filmserie Jeg tror det kunne vært greit hvis det var flink skuespiller i henne Men altså Um, altså hvem skulle, han skulle man ha satt Meryl Streepen blir bare inn? så jævlig lei, ok Jeg blir så lei, jeg blir så lei Av at dritkjedelige Bare sånn gjennomsyret Fanskap av noen skuespiller inne Blir sånn dritrike Og enn i alle filmer Åh, se på hunden og pupper og en rumpe La oss ha den i alle filmer Og betale 100 millioner dollar Det verste er at hun har jo nesten det, eilig Nei, ikke sant så... Jeg forstår, men, men... hvorfor, hæ? Kom, spil ut med gårdstagens sånn Kønnpapir ja. Og bli ferdig med henne i Hollywood mm. uh, Til alle de som er uenige Så vil jeg at de før jeg var Og uh, jeg hadde også vært uenig Med Thor Henrik Hvis jeg ikke hadde gått Hunger Games For de er faktisk Utrolig dårlige ting Når du rewatcher jeg var med på Når den her nye Hunger Games 3 part 1 Eller hvor det var Fuck den skulle komme ut på kino Så rewatcher jeg Altså Dagen før jeg ikke Interstellar Og jeg tenkte Dagen på Må jo Interstellar gå på kino Så jeg ikke dit Og så jeg ikke interstellar på kino Så jeg gikk og så Hunger Games 2 Som jeg hadde sett Og den her Hunger Games 3 part 1 i, På rad Altså, jeg satt i salen helt ut Og jeg begynte å legge merke til at Hunger Games 2 Er fan med den verste møkken som jeg lager Altså, det er så dårlig, det er så dårlig. Og, og det er liksom, hun er så dårlig Åh, det var den filmen, den filmen som gjorde den populær den filmen heller Hæ? Nei, altså, altså nei, men Hun Games er så søttratt Hunger Games en bedritende film Det er søtt Men ingen andre som er med i den filmen Fikk en gigantisk karriere fordi det var med i Hunger Games nei, nei, nei, Men det fikk av nei, en lang grunn Johan ja, noen, fordi det var henne hele den fucking Men har det sett Winter's Bone? Jeg hørte hun flink i Winter's Bone Ja, Winter's Bone. ja jeg har sett ja. Silver Lines playbook Det synes hun ja. var helt fantastisk Og jeg var sånn, da året den kom ut på Hun burde Oscar ja. For det var en jævlig bra Og hun er utrolig bra i Winter's Bone også Ja, det tror jeg ja. Jeg tror bare at hun ikke kan lage sånne filmer nenger Jeg tror at for nå av så blir det Passengers Og, ja. og filmer der hun trenger å gi ingenting Bare vise fjeset sitt Men det er jo fordi at hun ja, sånn. elsker Å se på kameraet som hun sånn Husker dere at nå hun har blitt, hun blitt en sånn ja. No, yeah. altså, nå har hun ditchet ja. disse her indie små småprosjektene mm. Nå er det bare The, the Big ja. School Det er sånn som Oscar Isaac er yeah. ikke over til å... Til å ja. Og det er mange sånne... Og dere kan kanskje spørre dere Ja, Tor, hvorfor hattest du alle sånne skuespillere som var Hvorfor hattest du Chris Pratt? Fordi Chris Pratt er ikke en fucking brat Sånn som Jennifer Lawrence <laughs> Chris Pratt <And>, En <and> Jennifer... <laughs> <laughs> Okej, okay, la oss gå videre Vi Hvem vil du ha hattet? Uh, jeg hattet uh, Judi Dench Hva hattet du Judi Dame Judy Dench Dame Judi Dench Han We er en anerkjent britisk skådespillerinne Skådespiller? Ja. Hun er litt for anerkjent, spør du meg oh. Oh. Altså, hey, Hvor er det man skal starte? Nå må hun starte igjen 20 år tilbake i tid i det Nå, hervens Dench, år Nå, da GoldenEye mm. kom ut. Mm. Oh. Altså det er For det første så er det God, også godi. den siste ordentlig bra James Bond-filmen. Før Casino Royale. Før Casino Royale. Men den er, den er en helt annen type James ja. Bond. Ja, Det kan annen. vi være enig så Men som den siste bra er det også den første dårlige. <laughs> Og dette er... Altså takket være Judi Dench mm. I aller høyeste grad Jeg, jeg er jo ingen sikker <laughs> Jo, det er akkurat det gjør, er gjør, nei, men gjør Hun gjør alt for mye Altså fra, fra Dr. No kom Og så helt til GoldenEye Så har det vært Ikke for å være sexist, men har vært en man M er en man. mann mm. sånn, er det. sånn var det skrevet i bøkene M står for mann <laughs> ja! Net, Nettopp Og så plutselig Så kommer sexist. Pierce Brosnan Mhm og så kommer Judi Dench What the fuck Skal vi sitte og se på en dame styrer James Bond What the fuck Du, hø du høres litt nei, nei, nei. Du, du høres der. litt sånn Jeg er ikke rasist, men jeg titter litt på skrå <laughs> Nei Altså det går helt imot James Bond bøkenes prinsipper Det går helt imot han, ja, han er, hele filmhistorien før det, Han er jo en womanizer liksom Ja han er jo det men ikke for en 75 år gammel Judi Dench, som plutselig skal ta så stor del i livet hans, at hun nærmest blir morret hans. Og så tidligere så har det vært James Bond, han gjør ett oppdrag, går in på kontoret, får ett nytt oppdrag, avslutter oppdraget, får en telefon fra hjem. Good job. Nå er det nå er det sånn... Judi Dench henger over han hele tiden motarbeider han i filmene og så kulminerer det i Skyfall der fuckings halve filmen handler om Daniel Craig og Judi Dench alene den. på en gård i det øde øde Skottland bare de to, men de venter på en eller annen Javier Bardem med hvitt hår skal komme og takk Gud dreper Judi Dench takk Gud <laughs> Nei, men, men men faktisk Når du ser det her, Peter Så får jeg faktisk litt sånn Når jeg på det Så skal det ses at I de tidligere James bond Så var jeg jo M Selv om var en mann Det er ikke nøye om han er en mann Og kvinnfolk for min del For min del er det da At han var på skjermen I maks fem minutter Og sa bare Don't do that, James Bond Og bare «I'm not gonna do it, but I'm gonna do it anyways!» Men liksom, et turt problemet med de nye filmerne er at de nye filmerne fokuserer mer på det dramatiske, og de fokuserer på filosofien av James Bond. De, de, for de må gjøre det, for de kan ikke. Det kan ikke være «Moonraker 2». De må lage «Casino Royale 2». For vi lever i en verden hvor vi må ha de her drama elementet Og problemet er at de har ikke skrevet noen karakterer Som er interessant, annet enn James Bond Og kanskje Q Og da tenker de, ah, Judy Dench, hun spiller jo M Så la oss få inn ho som en karakter jo, Hun er en flink jo, da, men, men ikke de skulle ha fått inn en... Hun er ikke en flink heller For ah, at hun nei. er så stiv hun, oh. hun har det samme ansiktsuttrykket i 20 år Men tror og du, du ikke Man blir så trøtt av å se på henne Altså hun er... Hun er sovemedisin. Ja, men hun er jo litt sånn som så James Franco. <laughs> nei, nei, hun er jo ikke som James Franco. Altså, med Judi Dench så kan du drikke deg en liter med whisky, og så ser du på truen til Judi Dench, og så sover du. Så er det god natt. Jeg tror du, så, du skal drikke en, en lite liter visky først. Bare en nightcap, og så truen til Judy Dench, så har du det. Så okay. har du... Så, altså kan, trenger du ikke sovepiller med... eller noe? Du trenger ikke kan du tenke om, om at på grunn av Judi Dench Så jeg tror at hvis du spør De aller fleste Hvis du spør er M en mann eller en kvinne Så tror de aller fleste sier at M er en kvinne Ja mm. Og det er jo på grund av, av Judi Dench Men det Eller det er jo egentlig ikke på grund av det heller altså Det er jo fordi folk flest Ikke ser filmer som er to, 2000 år gamle Ja som er 2000 se, år gamle Dere må ikke varsle ja, jeg beklager til alle mainstream folk Jeg beklager til alle mainstream ja, beklager. folk som hører på Dere er utrolig dumme Hvis dere hadde kunnet sett hvor dumme dere var Så hadde dere kanskje drept dem ja. det, det er så utrolig patetisk hvor dumme dere er Vær så snill Se dere selv i speilet Og så knuser du speilet Og kutter strupen din Eller speilbilen. se en film før 1995 Eller ja, se ja. en film fra før 1995 Og tenke, wow Som ikke er Pulp Fiction Som ikke er Pulp Fiction mm. Så ja. kom in i 94. Sånn kom Ja, men... Så fink, men, så fink du, vet du. <laughs> det, jeg ja. tror. Shit. Men har men, du fått ut hatet ditt på Judi Dansk, eller? Det, altså, det kommer aldri til å gå ut. Mm. Altså, Judy Dansk sitter som en kreftsvulst mm. inni, altså, i hver eneste blodåret. Hun er din kryptonitt. Min. Hun er min kryptonitt. Og jeg ville heller hatt sex med Judy Dansk enn med Jennifer Lawrence. Okej. Bara för att visa sån, bara för vet inte hur helt jag ska svara på det. Hey Jennifer Lawrence, fuck you. Jag gillar att sex med en gammal kvinna. <laughs> ja, det heter sure fitta dig. De. Ja, det heter att sex med Judy Dent än James Franco. Ja, eller att halla sex med James Franco. <laughs> <Okay>. Vad <laughs> really? de vad är Kan du vil kan du minst att sex med Judy Dent eller James Franco? Judi Dench selvfølgelig Ok Altså jeg hadde hatt sex med dere foran Judi Dench Åh <laughs> oh, damn La oss gå så langt La oss Nei, Men det var ukas hat uh, det, det var så? ukas hat, ja, ja. Uh, Vi får se hva tema blir neste gang Hvem får hat neste gang? Følg med Følg med <laughs> Skal vi ta en liten sånn her pause jingle Før vi begynner så vi kan Ok ja. Ja! Yeah. Tell everybody I'm on my way! <laughs> I'll be back Nå har vi hatt vår lille pause Jeg, Mathias og Peter har gått ut og tatt en kaffe uh, Vi har... Jeg har runket til Judy Danch, Mathias har runket til Jennifer Lawrence Og Peter har runket til James Franco Nei, Nei jeg har runket til dere uh, Jeg har runket faktisk til Judi Dench what, du, what er, Jennifer Lawrence mm. Det, mm. Ja, ikke sant? Ja, ikke sant Nei, for det er faen jeg ikke Judi Dench er fin da Du har runket lik Jeg har runket litt lik <laughs> Runket til, runke til bare en, en, en sånn saltstein Som kan snakke Altså, jeg hadde runket til en murvegg foran henne Det er var attraktivt med Judy Dance? Ingenting? Nej. <laughs> Nej. Ingenting. Nej, ingenting. Ingenting, ikke, ja. ingenting. Och en slags gravitas som nån kanske kan finna attraktiv. What? Um, ehm. Okej, okay, filmnyheter. Föri nu vi snackat om filmer som ah. har blitt visat på kino og i hemma. Ja. Um, men det kör ju filmer. Vi må informere det ja, det er, det er, det er to et faste lyttere Inntil et nytt på Finnfronten Viser dere hva som er nytt på Finnfronten Ja det er det Det er en motsigende, er en ja. motsigende uh, Satirisk Genial uh, Titel for denne den podcasten Som vi ikke her. kom på på fem uh, Mange filmer som man kan lese til Guardians of the Galaxy 2 Nei Nei <laughs> Peter Nei. liker seg Guardians of the Galaxy som det ene mennes eneste menneske i verden. Det kan du ikke. Altså, jeg, jeg kan ikke være det eneste Nei, menneske. det er sikkert en tel person der ute. Sikkert, sikkert Jennifer Lawrence. Det er sikkert noen sin Jen beste som ikke liker Guardians of the Galaxy. I my days! Lars det ingenting bra med den filmen. Det er ingenting bra med denne filmen. Men hvordan kan de komme til å lage en tour? Musikkvalget er bra. Nei, musikkvalget eh, er bra. Manus er bra. Karakteren er bra. en ja, fin karakter, og det er Zoe Saldana, de gjør grønn. Jakk. Hva fucking er hun Star Trek? Shoshank Redemption er ingen fine karakterer Og det er Morgan Freeman's stemme Jeg kan vank til, ro ja, til den stemmen altså. Anyway, skal vi slutte å vank Og bare Guardians of the Galaxy Vol. 2 Trailer Er det noen av som har sett? <laughs> <I sette en. laughs> oh, jeg har sett den tror ikke ja. Guardians of the Galaxy 2 blir Rikker um, bra, bra. Just, Nei, Det James Gunn Det er for James Gunn Og en stund Og så tänkte jeg Åh, oh, fjo Hvis James Gunn får komme tilbake Så kanskje de gir han mer tillit og mer penger Fordi liksom I ene så er de litt sånn Ja, bara vær James Gunn Ikke vær veldig James Gunn For da blir folk i kinoen litt sånn Urgh. Men det er mer redd Hvor James Gunn på en måte I stedet for få mer makt og frivillige Så blir han som person bare kjedeligere ja, ja. Og prøver igjen skape Guardians of the Galaxy Veldig hardt mm. Og sånn Snubler han og slår fjerset sitt i en trapp Til anbefaling til doker som kanske ikke Vet hvem James Gunner Eller som vet hvem James Gunner Se Super fra 2010 Super er en flott film Med Rand Nei Randy Newman Nej <laughs> Med Han i fra Office Ja, ja. Hvis vi vil Han slå inn skallen til noen Med Åh. en um... Åh, Ellen med, Og Ellen Page er med Ellen Page er med Det er en av de voldeligste filmene jeg har sett Åh, det Så det, det er ikke så mye voldelig Nei um, her er det här her lyst til se Moana? Uh, du har veldig lyst til se Moana Du har det? Ja Peters inn av Disney er Er det fordi Mulan, du Nei, det er for The Rock ändlig er i sitt rätt element <laughs> Hvor du ikke du, ser det altså, Liker du The Rock, honnest? Sånn egentlig ikke Nei, men, han, rocket, men han, har, han har karisma Og så, og så ser på Karen da Karen halvt fra Samoa Han har vokst opp i midtvesten i USA Mhm Mannen ser ut som ett monster. Han är 2 meter hög, benkär 200 kilo. Varför har han aldrig varit på stranden? Jag var i för. Det är ju där han hör hemma. Han är han är ett strandmänsket. Ändligen ja, ja. kan han gå i bar överklubb varje enst dag. Jag ska vara med i Baywatch som de lagt till. Och jag så trawlern och den så jävligt dålig ut. Men jag glädde mig. Det du glädde mig här att mo en animerad film. Det är också Ja, jag vet. Det. Det. Det er men det är ett et skritt fram. Ja, det är ett skritt fram. Okej. Okay. skritt ja. fram. Så nu stämmer anspänstand. Ja, nå er stemmen hans altså, Og en animert altså, halvversjon av The Rock Ja En animert sånn mutantversjon Ja, mutantversjon ja. Vet, du hva, vet du hva han ser ut sånn? Han? han ser ut som om The Rock var en Pokemon Og utviklet det Ja, ja Det, det, det er liksom siste utviklingen Ja, det er det er ikke så feil å si egentlig Altså, hverfor hater dere? Altså, jeg har likte Rocky fra fucking Scorpion King-filmen Altså, jeg har hatt det ikke rock. Som vi også hadde på VHS Og som var amazing når var liten en Jeg blir bare litt kvalm av å se på han Nei på jeg, synes han ser ut som et, uh, jeg synes han ser ut som en kondomstappet full av valgnøtter mm, Som går ja, okay. Men altså, han er Fast and Furious 7 Som jeg vet du ikke liker, Peter Men jeg elsker Fast and Furious 7 For den er så crap Og han er så herlig for han har knekt armen Og han bare bryter av seg den her med med, med liksom man vis fram bicepsen sin och så bara knäcker han gipsen och så tar han upp <laughs> en minigun till en fuckings bil eller sånn, du vet, så de ja. har stationary. Den tar han upp för hand och börjar skjuta på et helikopter eller någon sån en Det är det er så amazing. Det är så bra. Jag kan nyta The Rock som en joke. Ja. Ja men det är ju det han är. Ja. Alltså ja. ja. The Rock är bara en modern version av Arnold. Ja. Ja. ja han är yeah. av ting, Rogue One kommer vi med sål länge. Tror faktiskt hade premiär igår eh eller nåt sånt i USA. Oh sånt. Så var ja, den officiellt. Nej. Uh, den den är ute. Den har blivit vist Eh ja. uh, uh, eh har nog folk intresse av till se Rogue One. Jag vet får den. Drifter, vet den slutte. <laughs> den slutte med att Death Starn blir sprängt. Oh my god. Oh my god. Nej, det skulle ske för Nej, nej, det, det slutte kanske med att uh, de får tror jag. Og så står fucking Princess Lady We got the plans Og så Oh no, we're getting shot at Og så begynner New Hope Ja yeah. Men altså okay. Dette er den, kanskje den mest pointleste Pointleste spin-offen ever For hvem Altså Planene til Death Star'en Er så jævla lite vektige At de ja. prater kanskje om det i 60 sekunder i New Hope Og nå skal de dedikere en film Så vi vet vi har slutt med at de får planene Altså Altså, du, du, du snakker om den som den trenger mening Denne filmen ble jo bare laget for en ting Darth Vader Money Darth Vader, altså sånn, som vil føre til money Ja, altså, ja, ok ja, Altså, så, de, de var sånn Darth Vader plus Star Wars Darth Vader vi, Filmen av Darth Vader er jo I de nye filmene <laughs> ja. Hva faen skal vi gjøre? Vi kan ikke, ha, ikke bringe han. han tilbake igjen som en zombie eller noe sånt Eller kanskje vi kan det Men <laughs> Så det er sånn, ah fuck, ja vi får lage en spin-off som er mens Darth Vader lever Sånn vi kan ha Darth Vader, sånn at vi kan selge enda flere Darth Vader toys Ja, ja men det er jo så jævlig, altså alt jeg trenger av er liksom Ok, Darth Vader, vi driver laget lage Death Star nå Men du må færre gjerne for meg, for det er en evil emperor Og jeg må få det til å gjøre etter andre Og så sender du Darth Vader ut på et eventyr som vi ikke har peiling på har skjedd Og mm. da kan du skape tension mm. Som er noe de kanske har glemt helt av Existerer i Hollywood går du faktisk Ikke vet hva som blir å skje på slutten Akkurat som denne filmen Som Star Wars episode 7 var en bra film Men jeg visste at denne jævla Death Star Kom til å eksplodere ja. Så det var liksom ingen det, tension så, Ok, så så langt har vi Star Wars 7 Som er Star Wars 4 ja. Bare litt malt på Liksom mm. Uh, Og så har vi en spin-off som, som er basert på noe Som allerede har skjedd Så vi vet akkurat hva som skjønte å skje mm. Så yeah. langt Så er det litt så Utrolig predictable egentlig Denne her nye Disney Star Wars ja. Greien Men altså jeg blir å den Jeg vil ikke se på kino Da blir man sannsynlig Men jeg blir Nei, jeg å, å sånn den videre, og den er sikkert bra Fordi greier er sikkert å skape på en annen måte Med at det er en karakter du begynner å bry deg om Og så blir han tatt til fange Blablabla Og hvis det er hash faktisk skjer i filmen Så I called it Har du tenkt se den, Peter? Nej Nei, ok um, Det som enda en ny videospillfilm Av en eller annen grunn. Assassin's Creed uh, Med Michael Fassbender Oh, yeah. Ok, jeg liker men jeg liker ikke Assassin's Creed-spillene, og jeg liker ikke videospill-filmer. Liker du ikke Assassin's Creed-spillene? Gå til denne delen av banen og trykk på X. Oh ja, det var God. et gøy gameplay-element. Er det noen som, som har lyst til å se denne filmen? Det er der som spiller. Altså, jeg, jeg blir å den filmen, som jeg blir å med alle kreppige filmer <laughs> på biblioteket. <Ja. laughs> biblioteket er så fantastisk.t Det er flott sted, men altså, nei. Altså okay. Med mindre folk kommer og sier Det den mest amazing filmen ever Da skal jeg gå og se den mm. Men altså Kjenn deg bli det Nei Nei um. Ja La La Land så bra ut Ja, ja Det gjør ja. det nå ja. Ja. Ja. ja La La Land Er jo samme resisjør som laget Whiplash Og Whiplash Var jo en Insane good movie Jeg husker ikke hva han heter For han hudda Navnet hans høyser ut som Latterlig navn ja. Jeg kan finne An, uh, ut Damien tid. Chazelle Det heter en Damien Chazelle Det er faen med det han heter Jeg vet ikke hvorfor Jeg husker han det han heter. han heter samme navn Som en svart kvinne liksom Ja det var Jeg skulle, jeg skulle ut og se det i sted Han høres ut som Og det her er en no offense No offense Man han høres ut som et, en svart kvinne En, en afroamerikansk kvinne så. Ja. Uh, ja Så La La Land Mamma Stone Ryan Gosling ser Amazingly bra ut, ut. Amazingly bra ut, kritikk Ja En god film Ja I motsetning ja. til Jingle all the way Så det er en film Vi ser frem til Kan vi Framtil. bare eh, Vi skulle egentlig ha en telt person på denne podcasten Som skulle snakke om at han har sett Fantastic, Fantastic, Beasts, hey, set Fantastic to, Beasts Du har sett den? Find, yeah. Oh my god uh, For jeg har lyst til å snakke om sequelene Ja, yeah, sånn fordi kan. Fantastic Beasts and Where to Find Them uh, kort, kort review Um Klarte och genskapen nu av magin for Harry Potter filmerna men blev uh, väldigt fort om til man of steel med magi. Och uh, så köer det till mig. Och så ödelar det sån på slutet av filmen så är det ett monster som det är en person som som Spoiler. som på 1 minut som nästan sånn ödelägger en hel by. Om man tänker sånn, så Voldemort är den minst skumliga kisen i hela universumet. Nå, no, sånn, han klarer ikke å drepe en dude en gang. Han klarer ikke å drepe Harry Potter. Og så her har vi en 13 år gammel gutt som flyr rundt og decimater New York uten å prøve en gang. Og mm. ingen klarer å stoppe han. Ja. Det er bare så utrolig overdreven så teit. Ikke, ikke se den. Uh, jeg gir den, um, uh, jeg, jeg gir ikke å tenke over hvor det blir av 13 senere. Jeg gir den, jeg gir den, jeg gir den, jeg gir den 6 og en halve ting. Ok. Det en waste of time Men det er ikke noe vits å vi betale for den La oss da om Hvordan de annonser fire sequels Fire sequels! Den var vist 4 sequels Fire sequels Fire sequels det, mye, det? De det er en Av en film de ikke vet Faktisk kommer til å gjøre det bra Den gjorde drit bra Det, det tror jeg ja. Men liksom Filmen <laughs> månasten var være bra Hvis at noen skal komme tilbake Og se Ja, jeg har lyst til å se mer av det her Ja du kan ikke bare... Ja, vi vet at den er vi og for det er Harry Potter, liksom. Men mm. du må vette at noen kommer tilbake og vil se mer. Men, altså... det er det som uh, Det er denne her cinematic universe-greia som bare er tatt helt av. Det har ja. bare blitt en gigantisk... Mm. Sånn, alt skal ha et cinematic universe. Det ska være ett Independence Day cinematic universe. Det skal være Avatar? Avatar cinematic universe. Fantastic Beasts and Where to Find Them Cinematic Universe Marvel DC Marvel DC selvfølgelig men uh, mener at uh, Det er noen sånn skrekk greie som skal ha sitt Universal eget Monsters, Universal Monsters vi... Universal Monsters skal ha sitt eget Cinematic Universe Hvor med film som heter The Mummy med Tom Cruise I 2018 tror jeg Og det ser ganske horribelt ut Men uh, ja Anyways, ja. last oss bare gå videre til neste sak Før vi henger oss så det var noen av nyhetene, men fremtiden ser ikke bra ut, folkens Får jeg legge til Nocturnal Animals Er ikke den kommet ut enda? Har den kommet ut? Den er jo kommet mm, ut Ikke i Norge på kino Den var jo på kino når vi var i London Ja, den har men, ikke kommet til Norge men... Nei, ah, er, okay. Nei. Nei, den ser jo ja. dritbra, ut. Den ser dritbra ut Ja, det er jo laget det ja. samme duden som lagde Prisoners, prisoners og, og Enemy ja. Begge to med Jake Gyllenhaal så dette blir tredje ja, Finland med Jake Gyllenhaal oh Han er for elsket Jake Gyllenhaal Ja, det skjønner jeg er jævlig godt Hvem er det, liksom? Hvem er ikke det? Er Donnie Darko, man? Oh. I want to take Donnie Donnies Darko, Donnie darko. Oh. Oh. Oh. Men det var jo bare Heath Ledger som fikk lov Oh my god Oh my god i f***ing broke back my <laughs> oh. Men vi har jo, har vi ikke mer i den nyheten Let's... You broke his back ha, Vi har jo mer <laughs> oh. um, Vi har flere nyheter, men det er sånn det er Mye av det er ting som vi har hatt over på hat Du kan godt klippe ut del Andre nyheter um, yeah. det som lagde Minions Kjønner med en film der så dyr synger mm. Med Jennifer Lawrence Åh oh. Og en haug med andre skuespillere um, Matthew McConaughey er med Åh oh. oh. um, Andre folk er med det, det er bare masse dyr Som er obnoxious Og synger hejt. Du vet Minions Ja For å si det er Minions bare med dyr på Ok ja. Så, Så nå får de Matthew McConaughey Og Jennifer Lawrence til å synge genom filmen Ja det må man egentlig bare se for å høre Matthew McConaugge synge. Og <laughs> <Ja>, så altså, <du, laughs> altså, tenkte Thailand. han med denne tynne teksa-stemmen sin. Ja, men du kan bare se Thailand, ja. Og så er det, ja, det, der, sette, det er altså, tur, så du på et sette, og så slipper du å gi penger til Illumination Animation. Ja. ja, men det hadde jeg ikke gjort uansett. Men altså, en tur på biblioteket, og så får du Det var sette. Illumination ja. Animation som også laget den der kjærledyr i... Der ja, kjæledyr, uh, Secret stemme, Life of Pets. Ja. Som er faktiskt så på kino, og som kanskje... Den og The Shallows er kanske de mest midiokre filmene jeg har sett på kino Sammen med Suicide Squad Ok Så uh, ingen, her i, ingen her som prater på denne podcasten liker Illumination Animation Nei, for Illumination de, Animation kan godt gå kunk for min kjell Ja, det blir det jo jeg her Fordi blir jo lagt The Speakable Fucking 13 og så blir det jo ikke <laughs> Så ja jeg så um, faktisk, jeg har lyst til å prate om Spuderman Homecoming For den så ja, jeg faktisk Det kom en ny trailer uh, Ja, jeg så den Det kom en ny trailer, ja uh, Og den såg for det første ut som den var filmet på en potet Fordi at den, Jeg vet ikke om det her Hadde noe med at det var på Facebook Jeg så den, men den sikkert, det var i 43 4 format, eller format no Noe jævlig rart For det var helt Hvorfor faen så hun på face? Jeg Vøk? vet ikke Jeg bare kom opp Hva? Og så bare Jeg må se det dritt Men uansett Det er ikke så sånn, Det er så crap ut Det ser ut som Altså Lightinget i den filmen Ser ut som det er filmet Med en mobiltelefon uh, Det er Robert Downey Jr. Ser ut som han har løst Å være alle andre plasser ja. Enn i den filmen ja. Og han, altså jeg har ikke noe imot av nye Spider-Man Og jeg synes Nei. han kanskje er den beste Peter Parker-slash-Spider-Man yeah. uh, Men Jesus Christ den filmen <laughs> det er så ut som mm, Ja Og det kan godt være at det er en crappy trailer Jeg tror trailer. De jeg tror de grei. Ja, det blir helt greit Ja, det kan godt være en crappy trailer yeah. for at, Jeg tror nye Spider-Man skjønte på en måte redden litt Med at han er relativt karismatisk skuespiller som yeah. spiller en relativt karismantisk Men jeg har litt problem med at de blir og har masse sånn der Oh, are you on Facebook, Spider-Man? Ja. Yeah. Og da får jeg løst å skyte meg selv. Sånn at, uh, ja. Og så blir det ikke å hete Facebook, da blir det å hete noe sånn FaceTime, FaceBoard, eller noe sånt. Ja. Yeah. men mindre de får litt sånn. Så bruker de Bing. Ja. som sier Amazing Spider-Man. Oh, Jesus. Ja, nei, så det en Ta en eller grunn, så er noen skrevet på listen over filmer som kommer Så noen skrevet Underworld Blood Wars uh, Ja, det var jeg som skrev <laughs> Fordi jeg, jeg vil bare snakke kort om at De lagde en Underworld-trilogi Den var basically perfekt Den manglet en til film De laget den filmen Jeg husker ikke dritt av den Jeg bare husker at jeg synes den var helt grei fordi at plotet var helt ok. Nå lager jeg en tellen. Det er absolutt altså, i universet. Og jeg er kanskje den av alle i verden som kan mest om Underworld. Og jeg kan ikke mye, men jeg kan en del. Og Hvorfor denne... har du sett Jeg vet ikke! Jeg bare harn på Blu-ray. Jeg det bra, ok? Men denne filmen kan ikke passe i noen plass. Det er ingenting de ikke har fortert som er interessant. Så den denne filmen, fuck den. Ikke går så over. Uh, den er 6,3 på IMDb. Som for øvrig er den laveste ratingen noen Underworld-film har. Ja, det er veldig tur. Uh, den neste dårligste er Underworld Awakening med 6,4. Ja, det er 4, og den var også egentlig ganske unødvendig. Men uh, uh, spiller hun dame i noe annet, egentlig? Kate Beckinsale. Ja. Uh, ja. Uh, Okej, okay. um, mm. hun har resisjert den nye Underworld-filmen. Hun har tidligere kamera-resisjør. På The Day After Tomorrow det er, oui, det er Stert altså Nei, men jeg vil bare nevne den For å si, ikke se den på kino La de gå kunk, for det, vi trenger ikke den filmen Og det er Sony som har laget den filmen Og Sony har det siste bare laget Crap, så Sony fuck Sony folkene. Sony er absolutt Sony de verste fæle. folkene uh, Hun er tidligere resikert Fem episoder Criminal Minds oh, oh. En episode Army Wives og fire episoder av Outlander Jeg likte han CV uh, ja. <laughs> ja Anna Furster Fuck off Fuck off, fuck off. Anna Furster um, Jeg tror ikke vi har flere nyheter Som er noe vits å ta nei, opp i hvert fall altså. Nei, fuck de nyheter Vi hadde snakket om Passengers Det er ikke min ny no Alien-film Alien, Alien yeah. Covenant beväter ingenting om den ända uh, Vi trengde inte Prometheus. Vad är ja. det för Om den är regisserad av Ridley Scotten också? Det tur, tur... Jo, er er det inte. Jag tror den är regisserad av Ridley Scott. Ah. Med ah. Catherine Walker. Det var Prometheus och ja. ja. men Prometheus hade ju atmosfär ju och det en Gode element. Ja då. No syntezuvellt och all sån ja då. Sen... Ja, Men sen i den där bortmaskinen var ganska Men galt. det är lite sån så hur du upp uh, prequelan till Star Wars? Det ska ja. hur fuckar du? Men där har man ju också tillbaka til... på totalt unedvända filmer. Ja. Uh, her, her er um, synopsisen til filmen yeah. The crew of the colony ship Covenant Discover what they think is an uncharted paradise But it is actually a dark, dangerous world Whose sole inhabitants Is the synthetic David Survivor of the doomed Prometheus expedition Så det handler om det At the Prometheus, til og der er alien som er i den Men vist, hvorfor det er... kaller de den alien da? De skulle bare kalle den Prometheus 2 Som er, er en alien. med var plan Der er en alien på plakaten oh, Jesus uh, Og så stedet Run Det var sikkert fordi at de Fanns ut det. at det Prometheus Selvte ikke fordi at ingen visste hvem Fuckings Prometheus var Hvem faen er Prometheus? <laughs> uh, uh, Jeg ja, og Michael Fassbender tilbake Åh oh, James Franco er med Oi oi oi James Dette her lover godt Er James Franco, Franco med oh. Alien Fuck en film James Franco er et på tredje plass Over mest Ikke det med at Ridley Scott skal gå tilbake og ødelegge alle filmene tenner? For nå skal han lage Blade Runner 21 Eller hva den heter ja, men ja, men altså, Du vet jo Ridley Scott kommer til å være død i fem år uh, altså, Han vil bare ha noe å gjøre og holde seg opptatt yeah, okay, Send sure. ja, noen ikke, ekstra um, penger hjem til barnebarna Det er ikke, det er ikke Ridley Scott som skal... Um, Nei, det, det er Dennis Villeneuve. Ja, han, han som som, som har regissert Prisoners, Arrival En oh, Enemy. Oh, Eller yeah, no, An oh, ja. Dennis ja. Villeneuve? Ja, han har regissert Arrival, uh, Sicario, Prisoners. Ja, ja, ja. Men ikke den uh, ikke Enemy. Ikke Enemy. Nei. Er det ikke han som har det Enemy? Nei, nei, Enemy det er han uh, mot uh, Duden som också regisserar. Så bara regisserat som ja. samma. Okay. Ja, ja, ja, riktigt, riktig. um, Så so, jag yeah, I don't know. Uh, fremtiden ser uh, dårlig ut for film ja, men det er vist jo alle så, ja yeah. da er det på tid med en konkurranse gentlemen, you can't fight in here oh. oh my god <laughs> like slutt like barnslig glede som konkurranse, Peter konkurranse. Oh, ja, okay, ja. det kommer litt an på hva konkurransen er om uh, det är ingen premie her oh. det er derimot det derimot er det en straff oh. dere to må bli enige om eh vilken straff tapern ska få. Då tänker vi type bl <laughs> eh blue <er> pups. <laughs> eh nej hart klask på insidan av låret. Slop i kinon. Fins. Oh. Fins slag i magen, knips på nesen, är sant? Okej. Okay. små fysiske ting som man inte egentligen faktiskt skadar av, men bara gör lite ont. Eller eh, kommer komma fram till en en straff. Kan vi ikke ha det sånn at hvis jeg vinner så må du se Skyfall i kinoen Og hvis du vinner så må jeg se en film en komedie med James Franco og Seth Rogen Ok, ok ja. Du, du forverg de komediene med Seth Rogen og okay, ja, James Franco Ok, det skal så, jeg gjøre okay, ja. Det gleder jeg meg jævlig ja, okay. ja. Så neste episode ja. da, da blir det Da blir det recalling av The ja. Horrible ja. Okay. ok, er du ikke klar? Okay. Ja. Uh, da må dere ikke... Se på skjermen Er det noe sånn at vi må loppe ut Eller hmm? Må vi loppe ut Ja, hva er reglene uh, Så langt har vi ikke kommet Quissen er Hvor mange Filmer er det i denne filmserien? Oh jeg skulle God. egentlig kalle den Hvor mange sekos har den filmen Men da blir det på en måte Minus en Ikke sant, den første Ikke en sekos Så jeg bare ja. endret det til Hvor mange uh, Hvor mange filmer er det i denne filmserien? Ok ja. uh, Og da tenker jeg at bare si uh, hvilken film Det om Og så sier jeg liksom først Peter mm -hmm. Er så, remakes Mathias. en del av ah, da Eller ah, jo uh, Dette her gjelder uh, Alt Remakes ja. Spin-offs okay. yeah. Et cetera et cetera et cetera okay. ok Men hvis du bare spør en av oss Så trenger vi jo ikke å rope ut Ah Nei, uh, Vi begynte med Politiskolen oh. Mathias Hvor mange filmer er der Politiskolen Å oh, jesus Åh, oh, selvfølgelig burde jeg, jeg Se, vette her, for jeg har sett dem så jævlig mange ganger, endelig av den merkelige grunnen. Uh, den siste er jo når de er i Moskva. Og det er... <laughs> er, <laughs> er, ferdig, er i ferdige Moskva? Er vi ferdige Moskva? Ja. Hvis det ikke i Moskva? Nei, jeg har ikke jo, sett politisk. Hva er det som spiller Hellboy? Han er... Uh, Ron, Ron, Ron Perlman. Ron Perlman. Er en russisk mobster. Verdens fæleste filmen. fjes, ja. Øhm... Ja. Uh, det er, jeg blir jo fel på deg, men jeg vil si sju. Du vil si sju. Ja. Hva sier du, Petter? Jeg sier åtte. Du sier åtte? Det er inte sju eller åtte. Det er sju filmer. Åh, oh, oh, yes! I yes. tidskolen. <laughs> Seriøs. <laughs> faen, ass. de heter sånn, faen, 1, de heter sånn altså, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, i filmhistorien Du, nå må du ta deg under uh, hvor, hvor mange filmer er det I Lillefot og Vennene Filmserien <laughs> <laughs> Peter <laughs> For de som ikke vet hva det er Så er det Land Before Time det Disse animerte dinosaurerfilmene uh, Heter de det på, på The Land Before Time Man, yes. Jesus, Så er det Lillefot og Vennene på norsk Fire Fire det er ju mycket mer ändå. Eh 9 9. Där är 14. Oh, det är fyra filmer. Jag hade du sa 13 men bare, det är inte 13 filmer, det är <laughs> lite fotovänner ändans. Så liksom? Fyra filmer. <laughs> tror jag sett två av dem. Jag har sett, eller så har du bara sett en samma men du trodde det var två. Nej, jag har sett flera. Precis det ser jag ner sett. Jag tror det är så en jag Jag tror jag har sett en hel film i serien. Men första är väldigt bra. Jag var med sån Denver the Last Dinosaur. Or... <laughs> det är första Land Before Time filmen animerad av Don Bluth. Åh, eh otrolig, otrolig barnfilm och sån. var närmast så jag kan i det vi vi, vi ser på vi gör detta vi har sett okay. en 6M här. Eh uh, Plan of the Apes. Det är så här en remake. Oh Jesus. of the Apes filmer eller? Åh oh, fy faen <laughs> Du Mens vi Det skal komme ny Planet of the Apes okay, vi har, ja, Som heter War of the Planet of the Apes yeah. Det er alt å si Hva ja. er det Vel, vi har Vi har Dawn of the Planet of the Apes mm. Tar det det vi 1. med det nye forresten Så yeah. er det Rise of the Plant of the Apes ja, okay. 2011 Så är det den Er det bare Planet of the Apes Fra 2001 Oh my god Det er en film. filmen nå ja. <laughs> Jesus Og så er det Planet of the Apes Fra 68 da ja. er det fire Du må ikke si det er høyt Det, du, du, du, det er det ikke vet Nei, men jeg må resonere meg frem til ja, det, det her Ja, du det i hodet <laughs> Altså, hvor mange andre blir lagd på 60-tallet? Jeg tror det ble, ble ut Ja, et ubegrenset antall altså, <laughs> Et ubegrenset antall <laughs> Det er, er like mange Planet of the Apes-filmer Som du kan forestille dig at det er Ok Kan jeg bare svar 17 Är <laughs> ja. liksom, altså, det var det 10. Där är Kun 8? Det är kun 8. Är du säker? Ja, ja, tror jag det hade sett. Om du hem liksom main line och så, om en en annan dude talar. Vad ska okay, det vara filmer så kom på. Ja, okej, ja, för då kan Okej, ja. Nej, alltså kan han ska ja, det börjar skyfall här alltså. De fordi, der, altså. de heter inte Plant of Jeeps, de är annorlunda. Jag vet inte nå sån där rarare grej. Jag är på Franchise, det. eller? Jag googlar det nu, jag. Jag of Jeeps. Där skulle du gjort för länge sedan. host. Hej man. Hej man. Du är det bästa. Eh, uh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Åh. Eh, vad du sa? Alltså sött ja, det var spønt Ok, okay da går det poeng til, Mathias Jeg sa ti da, men ja Ja, men du var veldig nær Det er ja. poeng for å være nærmest Ja Ok da, Hvor mange spørsmål er det her? Hvis ikke, så, hvis, ikke så, hvis ikke så blir vi av det Ja, hvor mange spørsmål er det her? Uh, okay, Dere ser ikke av det Hvor mange Friday the 13th filmer er det? Oh my god 8 8. Tar du med Freddy versus Jason? Nej. Då är det alva. Där er 12. Nej. Jo. Nej. Hur sjön det 12? Friday Jeg har ju boxat det hemme for helvete. <laughs> Hemman. I know what I'm talking about. Hemman, där har de lag en sequel då. Og gjorde vi hemme Freddy versus Jason. Ja, då är det er to. Ja, okej. har han jag redan tappt. Nej då. Eh For nå har du 4 straka rätt. Ja. Neida, men han, de de två andra de sånn okay. det är sån halv. Alltså han är bara to fullpott och det är fyra frågor totalt. Mm. Hur många så filmer är det? Åh. Oh, och då inkluderar vi att det kör med en ny så film nästa år. Oh, Sj. Nej, men bare... jag säger åtta. Hvis du inkluderer at dere kjører med en ny så film så er det 8. Hvis du ikke gjør det, så er det 7. No. Jeg har sett ja. det første 6. Gjennom har han et poeng sånn at det blir, ja. det blir litt action her. Han er teknisk sett rett, for det er bare 7 ja. filmer som eksisterer. Ja. Hvor mange Alien-filmer er der? Og da har vi med Alien vs. Predator. Og har vi med Prometheus. Ja. Rome Eagles versus Cowboys. <laughs> Där är ingen men. Där canonical eh uh, Eagles. <laughs> <Alien. laughs> <er ikke> <laughs> det Det är ett film i Du säger 7. 7. Alltså då säger jag också 7 Du säger också 7? Ja. Allt är ju det som er, han måste är det som är rätt först han menar att det är rätt. Du menar 21. Ja. Okej. Okay. Okej. Okay. Eh, uh, där 11. Här. Alien filmer. 11 Alien filmer. Fan, är det små laggt i andres? Ja, det lure jag hoppas. Ja, Alien franchise. Och fan, kanske de har lagt med en bara två Alien versus Predator. Det har jag tänkt det faktiskt inte och. Ja, där är flera Alien versus Predator filmer. Ehm. Kan så laga dig. Alltså Red Requiem var jo det største søppelet som er laget på direct-to-DVD. Det er to Alien vs. Predator-filmer. Ja, det er en med uh, Requiem. Ja, nå finner jeg ikke den liste som jeg fant forrige Prometheus. gang. Men det er 11 filmer, faktisk. Ja, ok. Nei, men det er greit. Ja, i mainline så er det seks filmer, og så er det uh, alle disse andre tetsfilmer. Um, så har det ingen rett på. Buddies. Hva faen er Buddies? Hæ? Hva faen er Buddies? Om hunden er gått om gransen og spor helt av oh, eh, ja. her Å jo! så her er hund uh, oh Valgfilmene Snow Buddies Space Buddies oh. <laughs> De har ikke, klar, en. Har ikke la, uh, en, en Space Det ser meg ingenting Nei, men det, det er en, den, den serie Det er en serie med filmer som går på uh, Disney Uh, og slikt okay. um, Hvor mange filmer er der i Buddies Serien uh, Franchise ser, uh, of movie movies 10 32 <laughs> Der er 14 oh, oh. Oh. Da er det faktisk stillingen 2-2 oh. um, Ikke helt 2-2 uh, Vi gjør, det, vi gjør det mer spennende Med okay. å si at ja. okay, det er 2-2 ja. Det er avgjørende spørsmålet okay. For om dere må se en, Om du må se en uh, Se Skyfall Se Skyfall, og du må James Franco-film mm. Og se Froggy Hvor mange filmer er der i mainline Pokemon-franchisen? Åh, oh, det her burde jeg vette Burde du? Ja, jeg burde faktisk vette okay. Jeg har ikke sett noen Pokemon-filmer Nei? Hvis du ikke har noen første? Jeg visste ikke det eksisterte noen filmer <laughs> Efter han der Så Har jeg snakket om Pokemon-filmer? Vi synes ikke, Pokemon. mm. ikke at det eksisterte Nei har jeg har sett de der Pokemon-greiene halv sju om morgenen på lørdager ja. for 15 år siden, ikke sant? Ja, men den første filmen var jo ganske populær Ok, jeg. nei, jeg har aldri sett noen Ja, ok, ja, men hvor mange kan du tenke det at det finnes? Filmer En filmer? Er ja Ja, øh, ja uh, yeah. um. 15 Ok Eller er det godt over 100 her? <laughs> det, er, det er et godt spørsmål uh, Jeg vil se i, ja. jeg vil se i uh, si sju jeg, Sju? Ja jeg tror det er noe sånt Der er 17 Oh my god! Peter er vinneren! Oh Jesus! Åh oh. Not really, but still Not, yeah, not really, but still uh, det, var, det var da altså Hvor mange filmer i denne serien, quizen? Uh, Vår vinner er <laughs> Peter Der er 17 filmer i Pokémon-rike. Yes. Så det var liten, jag köpte Pokémon 3 på iOS. Mm. Då var jag kanske sån ni oh. år. Og sedan är den gången på 11 år. Nej, vänta nu åt 12 år. Så har det kommit ut. Ja, 14 yeah. filmer. Ja, okej. Så Mythos to expect The Power of One, Spell of Unknown, Celebi, Voice of the Forest, Pokémon Heroes. Jirachi, Wishmaker, Destiny, Deoxys, Lucario and the Mystery of Mew, Pokemon Ranger and the Temple of the Sea, The Rise of Darkrai, Giratina and the Sky Warrior, Arceus and the Jewel of Life, Soroark, Master of Illusion, White, Victini and Sacrum, Black, Victini and Reshiram, Kyurem vs. the Sword of Justice, Genesect and The Legend Awakened, Diancy and the Cocoon of Destruction, Hoopa oh and the Clash my. of Ages, Og, Volcanion and the Mechanical Marvel. Uh, faktisk, siden jeg lagde den i en så har de faktisk laget to filmer oh my til. <laughs> åh, mye! Nå er det 19 Pokemon-filmer. Okay. Uh, uh, det der høres ut som, det der høres ut som det er å følge på Dragon Ball Z. Det er sånn, åh, oh, jeg har sett alle Dragon Ball Z-filmer nå. Nei, vent, jeg kom 13 mens jeg ja. så de andre. <laughs> Jesus Christ. Ok. Det begynner å nå igjen antall sæsanger av The Simpsons. Jeg synes det er ganske imponerende. Ja, det er ganske imponerende. De lager faktisk... Med tanke på den første Oi. filmen tror jeg kom i 1999. Ja, men du, det som er litt uh, interessant da, det de har faktisk laget steddelig en film hvert eneste år. Ja. Det har jeg gjort. Ja. Det har jeg gjort. En film hvert da. Sånn. Jeg liker at også her på, um, på Wikipedia så er de listet Featured Pokémon. I hver film Åååå okay. Så det Spennende. er en dritleng liste Spennende Mm Oi, i Hoopa and the Clash of Ages Så det kjempe mange på. Åh, oh, ja, er det det? Ja, ja, det er både Kyogre og Grudon oh. og Hoopa Du, Men... neste gang Ja Hvis, Når vi har velget hvem som skal Så ska straffen være At du ser en sånn Pokemon-film At du ut ser Ut av At du sånn. ser Hoopa and the Clash of ja. Ages Hoopa and the Clash of Ages Det skal være straffen altså. Kommer det til å være jævlig dårlig? Ja, <laughs> det er kjent å være amazing Hva er det disse sånne gjennomsnitt har på Inde da? <laughs> uh, det kan man finne ut ja. um, Ta google det mens sånn, vi Sånn, ta en helt random film uh, Box Office, uh, 2,6 milliarder yen Jeg vet liksom ikke helt hva det er um, ja, Det er ratingen, 2,6 milliarder yen Hopa uh, Det kan ikke være det jo, Det er ratingen um, Det må være litt bedre. Pokemon The Movie, Hopa and the Clash of Ages är 6,2. Oh. Nice. Jesus. Men kunde vi ändå 66 stämmer. Åh. Oh. Ehm, um, då oh, överraskas. <laughs> Ett sådär kanske sån massa kids ville stämma på den. Jag kommer Canyon and the Mechanical Marvel. Hva Der faen? blir straffet høres... till den andre personen att se den. Det hörs ut som som fucking den är också 6,2. Oh Jesus. Eh, uh, Diane's and the Cocoon eller vad fan. <laughs> Ok Cocoon fra 1985 5,5 uh, På IMDb så her blir jo bare bedre og bedre Jo lengre bak i tid går Det er sånn som de Ashley, Kate og Nei, hva det heter det? Ja, Mary Jane, nei Mary mm. Kate og Ashley Olsen 5. filmer 5,5 det, ja. det er, ja. er som sånn om de går i sånn um... New York, Italia Lille Italia Hollywood, Japan. Det ligger en plass mellom 5 og... 6,2. 6,1 land. Men det er jo bare fans som er hos dem. Så taler de er ikke hypesalt. Vi anbefaler å se alle Pokémon-filmer. Ja, reserert av Kunihiko Yuyama. Som er kjent for... Pokémon, Pokémon, Pokémon, Pokémon, Pokémon, Pokémon, Pokémon, Pokémon, Pokémon, Pokémon, Pokémon, Pokémon, Pokémon, Pokémon, Pokémon. Pokémon, Pokémon, Pokémon. Pokémon is life. Ok, ok. Yeah. Love God. Bra CV. Ja. Ja, perfekt. Det er alt han har gjort. Yeah. Det er han har gjort. Det er vel... Nei, han har også vært resikjøen til Wedding Peach. Mm. så ser veldig ut som Sailor Moon. Det er helt sikkert en Sailor Moon spin-off. Young teenager Momoko Hanasaki is given the power to turn into Wedding Peach. A battle angel charged with protecting love as well as the four sacred somethings. Det høres ut som en sånn fylle-inn-historie. The four sacred somethings. Four items that hold all love in their balance. Helping Momoko are her friends Yuri and Hinagiku, who have also received the powers of angels. The angels serve Limon. Okay, perfect. Ja, det er... Det høres dårlig ut Written by Anonymous så. Jeg tror vi må Jeg tror vi må komme oss bort ifra det her Pokemon prater før vi ender opp Fire timer Dette her er jo bare en endeløs grav av faenskap <laughs> Dette en endeløs grav av faenskap uh, Ja, altså Fuck Ja, ok Vi hadde jo egentlig sånn 40 filmer vi skulle prate med i begynnelsen Men så Varte kanske litt mye Det er litt mye å snakke om 40 filmer Det er litt mye å snakke Vi kan ja. godt snakke om Jeg vil En av oss har sett Fantasia på nytt igjen uh, Ja det, Jeg vil bare Jeg vil bare sånn La oss ha liksom, ja, da, sånn, da. Har noen sånne ukas anbefaling Jeg vil bare anbefale folk å se The Lobster Og True Romance av Tony Scott Som er skrevet av Tarantino det To ganske gode filmer Ukas anbefaling fra Thor Henrik Melle Jeg vil anbefale folk å se på De utolige Og Og egentligen en andre film Jo, ja. ja. så Westworld ja. Ikke så The Grand Tour Så heller Top Gear på nytt igjen ja. ja Og Peter? Ja, siden du først nevnte Westworld Så anefaler jeg å se Den originale Westworld Filmen Westworld oh, Fra 1973 oh, Som brilliant. er uh, Crazy shit Pretty good shit Med julbrunner, julbrunner Som er uh, en robot som plutselig begynner å drepe alle sammen som går i, i byen der Ingen spoilers til Westworld Ingen spoilers til Westworld Ingen spoilers Ingen spoilers Men det er good shit Og ja. alle som ser serien burde se filmen Ja, da vil jeg også se Selv om at de egentlig ikke har så ja, mye men, men det er kult Det er kult ja, ja. Uh, skal vi bare se alle som lager logo og fuckingsintrosang? Vi har som... ikke logoen da, men Markus Christiansen har <laughs> laget logo, introsangen <laughs> har... blir laget av Ray Harryhausen, <laughs> send e-mails til... Inntet nytt fra filmfronten At google.com uh, ja. Så vil vi lese opp e-mailsen Og spørsmålene live på luften Selv om dette er en vi, podcast Jeg tror vi heller bare sier vi faktisk ikke har uh, Noe av det her mens vi spiller inn, Men når vi legger det opp så har vi jo det Sånn ja. at uh, vi skriver det i beskrivelsen Hvem som har laget musikken vi har fått laget musiken uh, Hvem er det musiken. har De, vet ikke om han vil høre noe på oh, ja. Men uh, ja, nei, altså, det er jo ingen som vet <laughs> Det er jo ingen på det uansett så. Håvard Fosnes Olsen har laget musikken Som en musikkervenner med Han har laget disse good song Good song, yeah. good podcast song yeah. Og Markus Kristiansen har laget Fremtidig logo som vi har Når at vi har lagst det her Forhåpentligvis uh, har, du, har dere noe sånn? Sjekk ut youtube.com uh, Slash babushkaking For dritkule uh, bra videoer ja, øh, hvis det er noe spørsmål eh, sant, Så send eh, Mail til Frafilmfronten At gmail.com okay, Frafilmfronten Frafilmfronten okay. fra, fra, fra. fra Det blir mye F For det at jeg vil ikke ha intet nytt og det blir mye Men frafilmfronten Et ord At gmail.com Et filmfronten, et ord <laughs> Nei. <laughs> Nei, ok Frafilmfronten @gmail.com. Perfect. Perfect. Og like oss og subscribe på Youtube og wherever oh. vi er på. Vi er sikkert på SoundCloud og vi får så. Osiger ikke. Spotify. Nej, sp <laughs> Spotify kan ju vara det. Wait, nej, sånt som så vi snackar om Judy Dance så kör vi ikke på Spotify. Emma. Enno. No. Er det en grej? Tilhøter ikke Spotify Nei. hate speech mot Judi Dench <laughs> Nei, det er helt antisk. Men vi er litt sånn ja. Vi opplyser litt verden litt vi Snart kommer er... hela verden til å pisse på graven til Judi Dench Vi er den neste God Save the Queen Ja, ja. Men vi uh, skal Tilbake neste gång Og da blir vi mest sannsynlige <laughs> Da blir vi mest sannsynlige å om Movie of the year Tror jeg Ja vi var vart filmfronten vi kommer tillbaka nästa vecka då ska vi snacka om movie of the year jag matthias och peter eh hälse där eh fuck off nästa gång send emails ha det bra out true Ciao si då Peter hej hej can't do that I'm, I'm yes, make my day